Hej, og velkommen til sæson 5. Er man nede på spil? Nybegyndernes guide. Har du nogensinde tænkt, at jeg vil gerne prøve noget nyt? Eller hvorfor der kun skal være et svar på det klassiske spørgsmål? Når hvad laver du så? Vi tror på, at man aldrig bliver for gammel til at prøve nye ting eller møde nye mennesker. Så derfor har vi sat os for at prøve nye aktiviteter, vi aldrig har prøvet før. Og det vil vi tage ud og gøre sammen med nogle dygtige entusiaster? For at forhåbentlig kunne finde svaret på, hvordan kommer man i gang? Hvordan øver man sig? Og hvordan bliver man ved? Mit navn er Jon Bjørnhof. Og jeg hedder Ida Nøgvart. Velkommen til sæson 5 af Med noget på Spil. Nybegyndernes guide. Hej Jon. Hej Ida. Og velkommen til. <laughs> velkommen til øh, episode 1 af sæson ja. 5, den øh, nye sæson med, på Nåde på Spil. Ja, det her radio, det er jo også øh, noget ni Begynder noget. Og det er jo meget passende, at det så kommer til at hedde Nybegyndernes Guide, for det er jo det, vi er, både i dag og alle de andre dage, I kommer til at høre os. Jeg har i hvert fald været ret spændt på at komme i gang her. Jeg tror, det bliver fedt. Jeg glæder mig. Jeg har været lidt nervøs. Det, det tror jeg ikke skal være nogen hemmelighed for i dag. Men det er måske også en nervositet om, hvad det kommer til at handle om. For jeg er lidt på dyb vand. Det, må jeg altså godt, det, det tror jeg godt, jeg tør at sige. Ja, ja, ja. Jeg, er også, jeg er også spændt på det. Altså. Det tror du det bliver fedt. Det tror jeg også. Ida, en af de ting, jeg håber kommer til at give mening her, når vi skal ud og prøve nye ting, det er, at måske vi kan give sådan lidt forskellige perspektiver på at de ting, vi skal ud og lave. Ja. Og hvis ligesom det skal give mening, så tænker også, jeg vil godt lige høre lidt mere om, hvem du er. Jeg kender dig faktisk ikke særlig godt jo. Nej. Så jeg håber, at vi lærer hinanden bedre at kende i løbet af de her episoder, vi skal lave. Så vil du ikke sige lidt om, hvem er du? Jo, det vil jeg gerne på en eller anden måde vi er vi måske lidt tvangt til langt til at lære hinanden badekende med alle de, med alle de timer, vi skal bruge sammen. Yep. Jamen, jeg hedder Ida, det har jeg sagt. Jeg er fra Falster. Og ikke et ondt år om Falster. Jeg har haft en dejlig opvækst. Min farmor vil nok sige, at jeg snakker dårligt om Falster, når hun kan høre mig. Ja, det er ikke altid et pæne ting, jeg har at sige, når jeg er på Falster. Men når jeg er i København, så har jeg kun gode ting at sige om Falster. Vi er lige flyttet til København. Ja, det er spændende. Jeg har boet her i to og en halv måneder. Jeg bor sammen med øh, to dejlige roomies, og vi hygger os rigtig meget. Hvad har, været, hvad har været overvældende ved at flytte til København? Hvis det har været overvældende, har det været fedt? Hvordan har det været? Jeg tror faktisk, jeg vil sige, at det har været lidt... Hvad er det modsatte af overvældende? Det ved jeg ikke. Undervældende? Undervældende. Måske endda kedeligt? Det har ikke været kedeligt. Jeg har okay. lavet mega mange sjove ting. Okay. Jeg tror bare, at når man er født på, født på falster, så har man... Øh, det er sådan lidt, at hvis man bliver på falster, eller i hvert fald har en idé, om man gerne vil videre, så man drukner lidt dernede, når man er sådan lidt ung. Der sker ikke så meget. Så jeg havde en meget romantiseret idé om, hvad det var at bo i København. Hvad troede du? Hvad havde du regnet med? Jeg tror, jeg havde tænkt, at jeg skulle øh, gå lange ture, og jeg ville øh, simpelthen blive fælsket en den første person, jeg så på gaden, og vi vil wow. have en world-win-romance. Og det har nok bare været en lidt dyr husleje og nogle lidt lange cykelture, jeg har været på. Men jeg har nyttet. det. Jeg har nyt det. Okay, det lyder som om, du har lagt lidt i oven til at blive skuffet her. Jeg tror, jeg havde sat mig selv op for failure. Okay. Det tror jeg. Æh, helt sikkert. Men jeg tror også, at, at det kommer sig. Jeg tror også, det var fordi den lange første stykke tid havde jeg ligesom ikke noget arbejde, da jeg flyttede hertil. For det var midt i sommerferien, og mm. jeg skulle på festivaler og gøre det en en 21-årig plejer at gøre, for det er jo også det, Jon. Vi er jo, øh, ikke kun, at, øh, at jeg lige har flyttet til København, så vi er også lidt forskellige alder. Ja, altså jeg kan i hvert fald sige, at der er i hvert fald på øh, rimelig mange af de klassiske punkter her, hvor jeg er meget anderledes end dig i hvert fald. Ja, det tror jeg gerne. Jeg kan godt huske, at jeg flyttede til København for 17 år siden. Mm. <laughs> det er længere tid, end jeg har været levende. Ja, det betyder selvfølgelig også, at jeg er lige øh, tanden ældre end dig, så jeg. jeg. er nået helt op på øh, level 37. Hold op. Øh, ja, det er noget højere end level 21. Og øh, jeg havde en øh, rigtig god øh, fødselsdag her for øh, en lille måneds tid siden. Øh. Så jeg håber, ligesom, at vi kan gå ind til de her aktiviteter med sådan lidt øh, forskelligt perspektiv. Øh, og jeg er spændt på, øh, ligesom, jeg tror, der vil være nogle gange, hvor du måske er lidt mere på udebane, end jeg er. Øh, ja. Og det er jeg spændt på at se. Altså. Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså jeg vil gerne indrømme, jeg står lidt i sådan mit livs skillevej. Jeg er sådan, hvad, hvad skal jeg nu? Nu laver jeg det her, og jeg laver også lidt noget andet arbejde i en børnehave. Hvad har du foretaget der de 17 år, du har været i København? Jeg har øh, gået på øh, flere universiteter af flere omgang. Okay. Jeg havde en omgang, hvor jeg læste filosofi på KU, mm. så brugte jeg nogle år på det. Så har jeg lavet sådan noget forskellige bestyrer, caféarbejde. Jeg har lavet en masse events. Jeg har været meget engageret i nakkefestivalen, for eksempel. Nakkefestivalen? Hvad er det? Det er en uh, rigtig lille, hyggelig festival uh, op i Nordsjælland. Den kører stadig. Tjek du ud, det er et dejligt sted. Så har jeg startet min egen kafé blandt andet. Det blev jeg træt af det. Og så uh, læste jeg lidt matematik. Ja. Uh, det var også rigtig fedt, men jeg troede... Jeg ikke var træt af at gå i skole. Og så gik jeg lidt i skole alligevel, og så blev jeg træt af at gå i skole igen. Så jeg havde også en, lige et smut om at være øh, gymnasielærer og undervise i matematik. Øh, det var lidt en hård omgang. Og jeg må sige, når jeg tænker tilbage øh, på min tid som gymnasielærer, så glæder jeg mig væsentligt mere til at lave radio. <laughs> end, øh, jeg kan rigtig godt lide at snakke øh, matematik, men at sidde og rette opgaver og fortælle folk, at de ikke skal kigge på deres telefon, øh, det dræber min sjæl. Ja, jeg tror måske også det der, vi skiller os allermest ud fra hinanden, det er, at der kommer ikke en dag, altså det bliver en kold dag i helvede, før jeg nogensinde skal læse noget, der minder om matematik. Det er helt sikkert. Og jeg ville have været den elev, du havde, havde haft, hvis du havde været min gymnasielærer. Ja, produktivitet, det ved jeg ikke om var min, øh, min spidskompetence, men jeg, jeg var der. Så jeg tror øh, i hvert fald, hvis jeg skal læse på Uni, så bliver det i hvert fald ikke matematik. Det tror, vil jeg godt love dig. Ellers ja. så skal der ske noget. Helt skidt, hvis det er den vej, jeg til at gå. Jeg er spændt på at høre, hvad du finder ud af, når du når så langt. Ja, det kan jeg godt forstå. Nu har vi øh, talt lidt om øh, vores fortid. Ja. Jeg tænker, at vi kunne bringe os lidt tættere på den øh, nære fremtid. Ja. Fordi det her program, det går ud på, at øh, vi skulle ud og prøve nogle nye ting. Ja, ting vi aldrig har gjort før. Hvad er den næste ting, som du aldrig har prøvet før? Det er, at vi skal spille Counter-Strike. Vi skal nemlig spille Counter-Strike. Ja, og øh, det tætteste, jeg nok kommer på at have spillet computerspil, det er, at jeg var øh, ret stor sims-fanatiker, da jeg var sådan, hmm. gik i sådan 5. og 6. klasse. Men ikke selv øh, spillede sims. Det Hva, var, hvad er det, sims går ud på? Jamen altså, det er et fantastisk spil, det Bet. kan jeg lige så godt sige det, <laughs> Jon. Det handler simpelthen om, at du bygger din egen person. Det er jo en sådan et spil på Simulation. Bygger din egen person eller din egen husholdning, som det hedder, hvis du laver en familie. Og så flytter du dem ind i de forskellige verdener, der er i Sims. Og så lever de deres liv. Og så sørger du for, at de bliver får mad, og okay. får et arbejde, tjener nogle penge. Det handler meget om. Og så kan man lave vilde sidequests, vil jeg måske sige. Men det lyder meget... Så vidt jeg forstår, så er det noget, man spiller med sig selv, ikke? Det er ikke sådan, som man spiller øh, mod andre, for eksempel. Nej. Det er meget noget, man spiller med sig selv. Eller som mig i 5. 6. klasse, spillede ved siden af min kusine, uh. som spillede det. Faktisk, jeg var så vild med det, at jeg fik tilnavnet Sims Ida, af hende og hendes veninder <laughs> Oh wow. Ja. Fedt, okay. Det bliver hun glad for, at jeg har sagt. Det var, det var sådan, jeg var blevet kendt, fordi jeg var simpelthen besat af at se hende spille Sims. Og så selv spillede det et stykke tid senere, og brugt ufattelig mange penge på øh, udvidelsespakker for nu at have en computer, der overhovedet ikke kan trække det. Det lyder som om, du næsten brugte for meget tid på det? Jamen det gørs. Altså, okay. det, var, det, var, det var faktisk lidt pinligt. Så har du det, er det sådan lidt farligt, at vi skal ind og spille computer faktisk? Er du sådan lidt bange for at blive suget ind i en, i en verden, som øh, bare spiser al din tid som en anden gro herre? Øh, ja, der tror jeg. Jeg tror lidt, at øh, mine venner vil nok kalde mig lidt sådan et, en ipad kid. Jeg har utrolig okay. mange spil på min telefon. Det elsker jeg. Det er i hvert fald en anden måde, hvor jeg tror, vi ikke helt er ens. Jeg har et spil på min telefon, og det er skak. God gamle skak. Ja. Det slår slageligt fejl. Og uh, det vil du aldrig finde på min telefon. Men okay. har du en eller anden erfaring med er til Altså, jeg har prøvet at spille nogle andre, nogle first-person shooters. Sådan uh, way back, hvor man slæbte sin gamle store computer uh, med hiv slæb hjem til en ven. Og der var en eller anden, som kunne en lille smule netværksaløj, som satte en ruter op, sådan, så man kunne spille sammen på et lokalt netværk. Okay. Ikke det der internet-pjat. <laughs> <laughs> øh, jeg kunne huske, vi spillede, jeg tror, det hed Quake et eller andet. Ja, det var min tid. Og jeg tror da også, jeg har spillet Duke Nukem eller sådan noget. Som er sådan helt overdrevet, plat, fjollet. Og det var jo ikke sådan. Det var mest sådan for sjovt og ikke sådan på samme sådan konkurrenceelement eller sådan noget. Det var, jeg tror også meget var mere noget, man sad der var måske en, der spillede, og så var der en anden, der sad og kiggede på. eller Quake, kunne man godt spille lidt øh, mod hinanden? Ja, jeg var ret dårligt til yeah. det. Æ, så det var mest, så spillede vi også nogle andre spil mm -hmm. og, og delt øh, det gjorde vi selvfølgelig ikke. men kiggede selvfølgelig kun på den musik, de andre havde på deres computer. Man kopierede den selvfølgelig aldrig. Nej, nej. Altså, det ville vi aldrig. Det er ulovligt. Det, det, det vil jeg aldrig gøre. Nej. Æm... Du, ligner, du slår mig heller ikke som typen tak. overhovedet. Mm -mm. Tak, det jeg ja. for. Tak. Ja, det så altså, i den sæson er jeg også spændt på at prøve det der. Måske sådan lidt mere kompetitivt, ja. men også, øh, når vi sad der øh, altså for mange år siden, øh, så var man jo sådan lidt bare med sig selv. Mm -hmm. Hvor en af de ting, som jeg er spændt på, når man spiller Counter-Strike, det er jo, at det er, øh, så vidt jeg forstår i hvert fald, virkelig en holdsport. Ja. Altså, det kræver enormt meget kommunikation og koordination. Nej, du går derhen. Nej, han har det der bomben. Han er død. Han var derhen. Smid en granat. Nej, ikke den der. Den anden, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om de har sådan nogle... Øh... Har de forskellige granater? Vi ved det ikke. Ja, jeg tror også... Jeg forestiller mig mest i det hold, de har sådan nogle... Øh... Lidt ligesom, når man ser, at de laver de der håndtegn i amerikansk oh, fodbold. og yeah. Så forestiller man mig også, at de har sådan nogle rød 47, rød 47. Åh oh, fuck, jeg skal til venstre nu. Eller jeg ved ikke. Sådan nogle Altså sådan det, er spændt på, om, yeah. øhm, om de ligesom har sådan uh, The Secret Playbook, som ingen må kigge i. Men det er kun æh, deres hold, der ved det. Ja, ja. Og yeah. altså, de har den lækre taktik, som mm. de gemmer helt til finalen, for eksempel. Ja. Yeah. Ja, yeah. jamen jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg er meget enig med dig i... Altså, som sagt, så er det jo ikke så lang tid siden, jeg boede hjemme med min far og mine brødre. Og jeg vil sige, altid inde ved siden af mig, der er blevet spillet meget computer-spil. Mm. Min bror, altså... Hvad spillede han? Jamen, han har spillet alt. Så jeg vil ikke engang, det ville ikke undre mig, hvis han havde spillet alt. Vi har spillet meget GTA okay. øh, og Fortnite. Og det er måske lidt, ligesom CSGO. Fortnite er det sådan lidt first-person shooter Ja, ikke, ikke? Og han har også spillet at for jeg spurgte ham faktisk, mm. op, til det her, øh, op til den her episode. Øhm, men det er ikke noget, han spiller så meget. Men jeg kan godt høre ham råbe af hans, af hans venner. Jeg ved ikke, om det er kodeord, de råber. Det tror jeg ikke, at jeg vil, jeg tror ikke, jeg vil, kalde, det, vil kalde det kodeord. Men det virker præcis, som du siger, mm. at der er en eller anden form for, for sammenhold på de, her, på de her hold. At de ligesom har nogle aftaler, og de har noget internt i de her grupper, de spiller i. Det er jo måske en fordom, jeg i hvert fald har haft omkring øh, det her med at spille computerspil. Som jeg ikke har gjort særlig meget, ud over at jeg har spillet Sims. Så øh, har mine sådan, venskaber nok også været bygget på, at vi ligesom har gået til samme sport. Øh, og det er måske lidt øh, old fashioned af mm. mig som 21-årig. <laughs> Så jeg tror, jeg havde utrolig svært ved at forstå det her med, at når min bror overhovedet ikke var interesseret i at gå til fodbold, men langt hellere ville sidde derhjemme og spille computerspil, og ikke kun, at jeg var uforstående for det, så havde øh, min, øh, min øvrige familie også klart øh, et meget, øh, en meget uforstående tilgang til det. De tror, i især min, igen min far, og nu, nu kommer jeg til at afdene lidt, jeg tror ikke, hun synes, at, øh, at det var særligt fornuftigt, at han spillede så meget computer. Men han har jo fået vildt mange gode venner igennem det. Ja, ja. ja. Men det er nok også en fordom, der også måske skal nedlægges en lille smule. Ja. ja, det er i hvert fald. Når vi skal ud og spille med min øh, gamle ven, øh, Mads Råsted, så er jeg i hvert fald også spændt på at spørge ham om, hvordan det er med det der sammenhold. Har han øh, mødt nogle venner? Øh, jeg har hørt sådan noget med, at han har spillet Counter-Strike altså nogle gange med nogle gamle venner, nogle gange øh, med folk fra arbejdet, øh, ligesom er der forskel på hvordan det er i de der forskellige kontekster, hvad han har, hvad har han fået ud af det simpelthen, og så er jeg også spændt på at spille øh, Counter Strike, fordi øh, Danmark er jo nærmest øh, verdens Counter Strike land nummer et. Er det? Det ved jeg ikke helt om passer, men det tror jeg. Der er i hvert fald mig der er i hvert fald nogle meget store øh, øh, øh, danske Counter Strike hold, som klarer sig meget godt. Øh, har jeg lavet mig fortælle. Okay. <laughs> øh, men så ved jeg ikke, hvordan skal det være. Det, det er jeg faktisk spændt på at finde ud af. Det er jeg sikker på, at... Det øh, tror jeg, Mass kan svares på. At, at uh, Mass uh, helt sikkert kan uh, sige noget yeah. om. Ja. Og uh, med de ord, så synes jeg faktisk, uh, vi skal slutte af herfra, og så ses vi uh, efter et stykke musik uh, ude hos Mass, yeah. hvor vi skal prøve at spille lidt, uh, lidt Counter-Strike og uh, snakke lidt om det. Jeg glæder mig. Hej Mass. Hej. Det var rigtig dejligt, at vi kunne komme forbi her i dag til at snakke lidt om Counter-Strike. Selvfølgelig. Ida og jeg, vi sidder her hjemme hos min gode ven Mas i Valby. Og Mas har været rigtig venlig og sagt ja til, at vi kan komme forbi og snakke lidt om Counter-Strike. Vi prøver at spille lidt. Vi prøver at se, hvordan det er at være en nybegynder i Counter-Strike-verdenen. Ja. Så. Når nu det har været så fedt, at vi kunne komme hjem til dig, Mas, vil du så ikke fortælle lidt om, øh, hvem du er, og øh, hvordan du kom ind i Counter-Strike? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, øh, jeg hedder som sagt Mads, og er 37, så en af de gamle i går, må man sige. Når vi taler old boys i Counter-Strike, så starter det allerede ved 30, så jeg er nærmest ved at være pensionist. Okay. Jeg har jo været med siden starten, altså Counter-Strike kommer jo tilbage fra 99. og der har jeg i virkeligheden været lidt med siden, bare på ganske, hvad skal vi sige, glad plan, og spiller jo så stadigvæk. Det er jo ikke noget, som der fylder det er ikke noget, der fylder hele mit liv på nogen måde, men, men et par timer den ene aften, et par timer den anden aften, et par timer den tredje aften, det, det bliver der til lidt alligevel. Man kan sige, at ud Counter-Strike, så er jeg jo i det private erhvervsliv og har et normalt liv, var jeg ved at sige. Og det ikke, ikke, ikke altid, der rører ind i computerverdenen. Men, men når den gør, så er det da rigtig gerne Counter-Strike. I det jeg lige talte lidt om, sådan, hvor øh, der er en af om, at det er jo meget, sådan, er meget øh, måske en speciel slags nørd, øh, måske typisk mænd, som øh, spiller Counter-Strike. Hvor stor en nørd øh, vil du sige, du er fra... Øh, øh, hvad ved jeg? Jamen, øh, det er nok... På en for 1 til 10, så er vi nok oppe på en syv stykker. Altså, okay. det, er, øh, det er både en glæde ved, ved fantasybøger, det er en glæde ved, ved andre computerspil, øh, det er en glæde ved, ved nørdede sportsgrene, som for eksempel billiard eller øh, diskolf. golf. Øh, så noget nørd er mig der, men, øh, men det er som sagt det er ikke hele livet, der går videre. Men altså, hvordan faldt du lige over det? det, altså, det er altså bare ind i alle fælles. men det er jo sådan, der taber vi nok igen det ind i nørderiet. Okay. At, øh, altså, det første billede af mig, der er foran en computer, der er jeg to år gammel og sidder og spiller computer på, øh, jeg kan ikke huske, hvad der hedder dengang, men der er vi jo så tilbage i 88. Øh, så jeg har spillet computer hele mit liv. Ja. Og øh, i 98 kom der et spil ud, der hedder Half-Life, som står stadigvæk som er en af de mest skilsættende first-person spil, der er de lavet, øh, som jeg var meget pjattet med. Og det er jo så det, som Counter-Strike er en mod, en modifikation af. Ja, okay. Så i det, jeg var utrolig glad for Half-Life, så var det helt naturligt, at da man så begyndte at høre om, at nu var der kommet denne her mod, hvor man pludselig var i hold og kunne købe sine våben, i stedet for at finde dem osv., det var man jo nødt til at prøve. Okay, nice. Jeg vil sige, at jeg startede ligesom den her episode med at sige, at jeg følte mig lidt på dybt vand. Fordi det her, det er godt nok noget, jeg aldrig sådan har gjort før. Og jeg tror også, at jeg havde en... Altså, måske stadig har det, var det bliver lidt på i dag, men øh, en del fordom om... Øh, også fordi de eneste møder, jeg ligesom har med folk, der går meget op i computerspil, det er øh, min bror på 15, som sagt, øh, som sidder inde på hans værelse og er, øh, drikker solvænd, og det er rigtig dejligt at, øh, at spise chips, og, øh, og så råber lidt ind i en skærm. Øh, er det altså når du spiller med med, med dit hold, er det så også ligesom, er det på den samme måde det foregår, eller eller hører det måske mere sådan teenage til? Jeg tror det er en god blanding. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er stadig masser af ægte nørder. Altså, yeah. omkring lige præcis en pizzabakke på, på hjørnet og en cola osv. Selvfølgelig er der stadig masser af nørder, der yeah. er sådan, og det er også bare, også bare helt okay. Yeah. Øh, men det er blevet mere socialt acceptabelt, tror jeg bare, mm -hmm. at spille computer. Det er mere okay at, at sige, hvad laver du i din fritid? Jeg spiller series, ja. så kan det godt være, at der er nogen, der siger, nå, det var mærkeligt, men der er flere og flere, der siger, nå, fedt nok, ja, det så jeg jo da også på, på Sulu den anden dag, eller, eller hvor det nu har været. Ja. Så øhm, tager vi det hold, det oldboys-hold, jeg spiller på, jamen, så har vi en skolelærer, vi har mig, der producerer i det private, vi har en softwareudvikler, der er meget bred i virkeligheden. Selvfølgelig lidt en, en tendenserende til, at der er måske lidt flere softwareudviklere, yeah. end, end, end der er kunstnere for eksempel, yeah. men dog stadig en relativt bred palette. Yeah. Øh, og når man ser i øh, den anden del, i firma, mm -hmm. øh, firmaudgaven af CS-turneringen her, der, øh, er jeg jo, der er vi i øjeblikket i gruppe med for eksempel øh, Rema 1000 fra Skærbæk, øh, men også med et par andre IT-hold øh, og igen en meget bred palett af ting. Øh, et shipping-virksomhed, der øh, hvad vil jeg sige, bygger skibet. Det gør de nok ikke, men software er til det. Har de, meget bredt. Har de fået dig til at købe mere eller mindre ind i Rema? Det har er ikke det haft har... nogen påvirkning på mine indkøbsvaner i Rema. Er, er, er I bedre en Rema? Det ved vi faktisk ikke nogen for vi har ikke spillet mod endnu. Okay. Men det håber jeg er helt klart, vi er. Ja. Måske lige før vi kommer ind til, hvilke firmaer der er bedst, så måske lige vi lige tager et par skridt tilbage. Og så, Mads, kan du ikke lige fortælle, lige helt fra bunden, du nævnte før, Counter-Strike, det er en mod eller en slags ændring eller udvidelse til det her gamle spil Half-Life. Men ud over det, hvad er Counter-Strike? Hvad går du ud på? Hvad går det ud på? Counter-Strike er et spil, hvor man har to hold med fem personer på hver hold. Mm. Og øh, det handler selvfølgelig om at vinde. Det er lidt en udgave af politi og røver. Det ene hold er terrorister, røver. Det andet hold er counterterrorister, der er navnet politi. Terroristerne, de skal afsted og have plantet en bombe et sted på kortet. Det er placeret på forhånd, hvor er det, man må plante en bombe hen. Og counterterroristerne, de skal forhindre mig i at gøre det. Så enten så vinder terroristerne ved at få plantet bomben, og den eksploderer, eller så vinder counterterroristerne ved at de får enten desameret bomben, eller forhindret terroristerne i planten. Okay. Det er grundlæggende det, Counter-Strike handler om. Okay, jeg vil sige, det er noget mere... igen, det er når vi sådan som snakker om fordomme. Jeg havde bare regnet med, at det var sådan noget, hvor man bare rendte rundt og skød hinanden. Altså jeg vidste ikke, at der var sådan en strategi i det på den måde, tror jeg. Men jeg tror også, altså, det er meget langt væk fra, hvad jeg ellers har lavet. Men det, det lyder jo ret altså, interessant, og det er også det, når vi kommer til at snakke om, at, at det her med der er ret meget sådan, uh, teamplay og sammenhold i det, kan jeg næsten forstå. Fordi at, jeg tror, at det eneste, jeg kort har set, når jeg måske har, har scrollet hen på en kanal, der har vist noget, noget Counter-Strike, det er bare... Folk, der skyder hinanden. Og jeg vidste ligesom ikke, hvem der... Jeg tror det var sådan noget el mod el. Hvis, jeg tror heller ikke, det er forkert at sige, at det handler om at skyde hinanden, men hvis det, hvis det er for simpelt at sige, at det bare handler om at skyde hinanden, hvad vil du så sige, det Jamen, også handler om? Jamen, man kan sige, at den måde, at counterterroristerne vil forhindre terroristerne i plantebomben, mm -hmm. det er jo ved at skyde dem. Ja, okay. Og den måde, at terroristerne vil prøve at tiltvinge sig adgang til det område, hvor man må plantebomben, det er ved at skyde de andre. Okay. Så på den måde er det jo selvfølgelig, så handler det jo om at skyde hinanden, det er klart. Men man er jo ligesom på to hånd, fem mod fem, og man skyder selvfølgelig ikke sine venner. Det ville være ret tosset. Så det er ikke det, der er i sensen af det, men det er klart, at i sidste ende så er det jo så at skyde hinanden. Okay. Og når du siger Alle mod Alle, så det er det jo præcis det, der var, hvis man spillede tilbage i Half-Life mm. og spillede multiplayer i det. Så ville det typisk være det, man kalder deathmatch, altså Alle mod Alle. Okay. Ud og bare skyde alt, hvad der rører sig. Og det er jo helt klart der, hvor Counter-Strike adskiller sig, som fra ja. mange andre spil. Ja. efterhånden er det selvfølgelig blevet kopieret mange gange øh, i andre holdspil, også i first person shooter, altså hvor man ser det som om, at du er den person, du er. Du ser ikke den person, du spiller. Du ser det ud fra øjnene af den person. Og så ser man ligesom pistolen ja, eller riflen eller hvad det er. Fuldstændig som hvis du det. vil holde den for andre. Ja, ja, ja. ja det, jeg tror da også det vil ikke være forkert at sige, at Counter-Strike virkelig har sat en standard øh, for andre spil, der er kommet til siden. Helt 100. Altså, jeg tænker, der er vel et af andre first-person shooters. Øh. Ja, ja. Så når man ser på alt fra Valorant til Overwatch osv. Derude, så er det klart, at det bygger helt klart på en succes, som Counter-Strike har skabt. Ja. Øhm, og når man ser på de præmiepenge, der er, så er first-person shooters-spil der ligger Counter-Strike også klart øverst. Okay. Og lidt tilbage til, hvorfor det er, at... Der måske ikke er lige så meget social stigma over det, så er det øh, den mængde penge, der er i. Det er okay. klart, at det gør ligesom også, at det bliver mere socialt acceptabelt. Men ja. kan du være lidt mere konkret på den mængde penge? Jamen altså, det er jo ikke, det er ikke unormalt, at du har en, en, en turnering, hvor at præmiepengene til det holder vinder, er, er over en million dollar. Hold over. Øh, altså, okay. øh, og vi har, jo, vi har jo spillere, som er ansat på et hold, hvor uanset præmierpenge eller ej, jamen, så har de en, måned, en fast månedsløn, som vi andre har på et arbejde, okay. som gerne ligger også over 100.000 kroner by i Danmark. Altså okay. som en fast månedsløn bare at være der Og så dertil kommer præmierpenge og sponsorater og så, videre, ikke? så der er ligesom begyndt at være penge i det her. Det er, ja. ikke, det er ikke bare netop for den 15-årige teenager, Nej, der kender længere. Jamen, og, det kan øh, jeg da også godt forstå. Men der måske... Jeg tænker, givet øh, den der slags ting, så er der vel også en ting om, at øh, der er noget at drømme om, som ja. aspirerende teenager har tænkt, det der, det vil være virkelig fedt, det kunne jeg virkelig også godt tænke mig. Helt 100 Hvad hvis, Æh, hvis man går mange år tilbage, så tror jeg, at lavet på havde sådan en eller anden øh, reklame, der hedder øh, Spis din havregryn og bliv en øh, god fodboldspiller. Hvis du skulle lave den reklame for Counter-Strike, hvordan ville den så lydet? Jeg vil sige, så er det, øh, jeg tror, at det, det store reklameslogan, den bliver nok svært, men øh, der er noget i at øge sin altså, okay, yeah. øh, Og lidt ligesom, at vi øh, ligesom er i skak, så ser du folk, at de er faktisk i overraskende god fysisk form. Mm. Selvom at de spiller et spil, der handler om at rykke en lille bitte øh, træbrik. Så ser du faktisk efterhånden også langt de fleste på tophold i dag ikke måske være en spillet af en klassisk. Mm -hmm. men rent faktisk netop være i god fysisk form, fordi det kræver noget at være koncentreret så lang tid ad gang. Yeah. Øhm, så der er noget i at kunne holde fokus, og så er der jo selvfølgelig, hvis man skal helt op som i hver anden sport, mm -hmm. så hvis du skal op på eliteniveau niveau så kræver det jo sindssygt meget disciplin og sindssygt mange timer. Altså de her folk, som man ser på topniveau, yeah. de spiller jo Counter-Strike i timer om dagen. Yeah. Hver dag. Op. Nu, øh, vores, ja. vores interesse her handler måske mindre om at blive super pro med det samme. Det kunne selvfølgelig være fedt, men måske mindre sandsynligt. I må gerne give mig tipet i hvert fald, vil jeg sige. Jeg havde håbet på, at du havde det, men okay. Men øhm, måske, øh, hvis nu ikke vi tager øh, super pro-niveau, men tager øh, super begynder-niveau, hvordan bliver man så bedre til at spille i Counter-Strike? Man øver sig. Det var ret nemt. Øh, nej, man kan sige, der er jo nogle, nogle fundamentale ting i, for eksempel at kende de baner, man spiller på. Det er klart, at man skal have en idé om, at når jeg går rundt om det her hjørne, så har folk det med at stå der og vente på mig, så der skal jeg være klar til at skyde dem. Øh, eller at hvis jeg går den her vej, så kan jeg ikke blive set derfra, osv. Øh, så er der noget grundlæggende i at kunne bevæge sig, movement, altså at man kan finde ud af at flytte sin karakter øh, hurtigt, effektivt. Øh, noget i at sigte de rigtige steder her. Og så er der selvfølgelig noget i, at jo mere du spiller, jo hurtigere bliver du også til at reagere på det, du ser. Altså... Nu ser du en modstander, du skyder om. Ja. Og det er bare øvelse, øvelse, øvelse, øvelse, og det tager at til lang tid. Ja. En, øh, en anden ting, der kunne være med at komme i gang med at spille Counter-Strike, det er, hvis jeg skal øh, i gang med at spille fodbold, så vil jeg måske købe et par fodboldskoer en fodbold. Måske engang en fodbold, bare et par fodboldskoer, så jeg kunne melde mig til en klub. Øh, er det meget vigtigt, at man har måske den... Øh, nyeste, bedste computer, den lækreste mus, en øh, kæmpe skærm, øh, verdens bedste internet, øh, vild hurtigt, ja, et eller andet. Altså sådan er der... Øh... Heldigvis ikke. Altså, øh, man kan sige nu, det kan være, at vi skal tale lidt om forskellen på det, vi har, der hedder CSGO, Counter-Strike Global og vi i dag, og det, som der kommer, der hedder CS2. Mm -hmm. Hvis vi holder os til det, vi har i dag, CS, øh, så er kravene til din computer meget lave. Okay. Så den bærbare, du har med i dag til at sidde og optage det her på, den vil du snart kunne spille Counter-Strike på. Okay. Æh, hvor at nyere computerspil, de kræver at du har en stationær, der har kostet, hvad ved jeg, det er ikke problemet med Counter-Strike. Den stabile internetforbindelse derimod, den er ret vigtig, hvis du er spille med andre mennesker. Fordi hvis du bliver smidt af undervejs, så kommer du til at sidde og rive dig selv i håret. Og hvis din forbindelse er dårlig nok, så er der forsinkelse på det, du oplever, i forhold til, hvad andre oplever. Mm. Så det vil sige, du når simpelthen ikke at se dem, for at de er skudt dig. Så en ordentlig internetforbindelse er klart et krav. Der er vi jo så heldige at bo i et land, der har en rimelig sindssyg infrastruktur, så de fleste har adgang til ret hurtigt og stabilt internet. Ja. Jeg synes, det lyder som en, øh, altså en glimrende undskyldning for enhver. Nej, nej, jeg er ikke dårlig til at spille Counter-Strike. Det er bare min øh, internetudbyder der er dårlig. Ja. Og det vil jeg sige, den undskyldning hører man også rimelig tit. Er det en klassiker? Ja, faktisk? det er en klassiker. Ja. Nå, jamen, det, det skal vi huske. Det er, ja, godt det, er til det, er det er ikke, fordi du er dårlig. Det er internet, der gør det. Du har bare en dårlig internetforbindelse. Jeg tror, at jeg, jeg... Jeg synes, det er ret nice, det der med, at der er en ret lav dørtærske, virker det som om ja. det her, øhm, Jeg kunne godt forestille mig, øhm, at der ligesom... Altså, det havde jeg jo altså forestillet mig, at man skulle have alt muligt grej til det, mm. men at man faktisk bare kan gå i gang. Det gør jo også, at, at øh, hvis man synes, det er interessant, så er det jo bare at sætte sig ned og gøre det. Uh. Jeg tænkte... Øh... Jeg tænker lige om lidt, så synes jeg, at vi skal gå ind og, og, og prøve det lidt, og øh, opleve lidt, se hvordan det er. Yeah. Æ, men øh, før det, øh, vi kommer lige til at høre noget musik, før vi når så langt, så det sidste spørgsmål i den her omgang med os, Hvis du skulle høre noget musik, mens du spillede Counter-Strike, hvad skulle det så være? Så skulle det helt klart være noget optempo. Der er noget med at holde sig selv i gang, og ikke komme til at sidde og døse hen. Og... Okay, okay er hun, så ikke? ikke noget sygerok? Ikke noget rock, der skal lidt mere tempo på. Ja. Er det hårdt til Jeg vil sige, personligt, så er jeg ikke så meget til det, men det vil sikkert virke fint i forhold til at holde dig våg. Hej, efter et øh, lille stykke musik, så er vi lige rykket fra øh, bordet, ind ved siden af, øh, herinde fra computer hvor Mads sidder i stolen, og øh, lige vil vise os, hvordan... Counter-Strike faktisk ser ud så øh, jeg kan se at øh, spillet er blevet startet her så Mads hvis du lige vil fortælle os øh, hvad du ser og hvad du gør Jamen vi er startet ud her som terrorister det vil sige at vi skal have plantet den her fine lille bombe og den skal vi have plantet et af de to steder bombe sted A eller bombe sted B for at vinde vores bombe. og okay. jeg har mine fine venner her som også er terrorister som løber sammen med mig op og så måder vi sørge med her nogle af de under onde, onde counter-terrorister som vi er imod og den blev vi jo nødt til at prøve at skyde, for at komme igennem til et af Jeg troede, det var terroristerne, det var de unge. Ja, ikke når man er dem. Okay. Så er det helt klart de andre. Om det er heldigt. Okay. Så i det her tilfælde så, så jeg jo, at der var en frygtelig masse af vores modstandere, der hvor jeg lige var. Og jeg valgte derfor at prøve at løbe den anden vej væk fra dem, op til et af og skylde mig at plante bunken i fred og ro. For de andre, de er et andet sted på kortet. Altså, hvis jeg var spillet der Counter-Strike, så pacifisten i mig nok nok være sådan her, jeg kan ikke være terrorist. Det går ikke, at det er mig, der... <lødselig> Men er der ligesom en... Er der ligesom en... Øh... Et hold, man helst vil være? Altså, man kan sige, at rigtig mange af banerne, de er det, vi vil kalde CT-sitet. Altså, det er nemmere at være counter-terrorist, end det er terrorist. Okay. Så øh, rigtig tit, så vil man se øh, hold, hvis de øh, får muligheden, vælge at starte som counterterrorist, for ja. at være sikker på at starte med at få nogle runder, okay. altså vinde nogle runder. Okay. Spiller, man, spiller man lige lang tid som, øh, som terrorist eller counterterrorist? Så man kan sige, øh, så længe vi nu vi er i det her Counter-Strike, det vi kender i dag, så spiller man øh, først til 16. Okay. Øh, og det vil sige, at man spiller først 15 runder som det ene, og så spiller man jo så ind til, at det ene hold når 16 runder. Men det vil sige, at hvis du som terrorist for eksempel vinder dine første 15 runder, så byder man side, for så skal du kun have en sejr mere, før du så rigtigvis har altså, vundet. Problemet okay. spiller man ikke noget vælgevis lige lang tid. Nej. Men hvis at kampen går sine alle 30 runder, jamen så ender man jo faktisk med at spille lige lang tid på hver side. Okay. Ja, okay. Men, men runderne er ret korte? Runderne er ret korte. Runderne de lige præcis to minutter, max ja. Max to minutter. Øh, og hvis ikke at terroristerne har nået at få plantet bomben og har vundet efter to minutter, så er karakteroristerne hurtigt. Okay, fordi jeg tror også, jeg tror også det er stressfaktoren i, jeg synes, det går mega hurtigt. Det går rimelig hurtigt. Og jeg tænker, det her, det når jeg aldrig. Så man kan sige, det behøver jo heller ikke gå helt så hurtigt. Igen ja. som med alt muligt andet, så går tingene hurtigere, hvis man har øvet sig. Ja, jeg synes, øh, jeg siger det. Og, øh, til at starte med, så skal man jo lige lære, hvordan bevæger man sig overhovedet, hvad gør de forskellige knapper, hvor skal ja. man sigt hvor hvordan rammer jeg bedst folk, og øh, så stille og hurtigt, så bliver man jo bedre og bedre. At, at, at, nu siger du, hvordan, hvordan rammer man det bedst? Er der, sådan, er der forskel på, om man skyder i foden eller i armen? Der eller? er mega forskeller. Jamen, det var også det, får man sådan flere point, hvis man rammer i hovedet. Man kan sige, ikke flere point, no. men hvis du rammer dem i hovedet, så dør de hurtigere. Okay. Og i det man jo gerne være med dem, så man kan komme til enten af plantebomben, eller forhindre de andre i at plantebomben, så vil ja. man rigtig gerne ramme det i hovedet, for så dør ikke man det samme. Okay for hoved til pacifisten i dig, så det, så vil den nok ligesom, den vil nok have en udfordring lige på livet man er på i det her spil. Hvis man skal rampe dem i hovedet. Ja, det, er lidt det det handler jo Altså tror alt om, bare for at få fjernet jer andre for korte. Ja, for jeg tror, at det bliver min største udfordring. Det er altså, så bliver jeg sådan, åh, oh, jeg skal nå alt muligt, og så er jeg sådan, hvordan gør jeg det ja. øhm, hurtigt nok? Det, ja, det er den der stressfaktor. Den tror jeg. Er, men det er ligesom også det, du snakkede om, at der er koncentrationen virkelig vigtig. Koncentrationen er super vigtig, og så er der jo noget med, som i rigtig mange andre ting, at få gjort ting til muscle memory. Altså, ja. du skal ikke nå at stå og tænke, åh, oh, nu skal vi så skal skyde ham, så skal jeg lige have fat i musen, og så skal jeg pege den derovre. Det skal kroppen ligesom gøre sig selv. Ja. Og det tager bare øvelse. Ja. Øh, og rigtig meget tid, før man, det er ikke så meget tid, men det tager selvfølgelig meget tid, før man når det til. Ja. Okay. Jeg tror også, at det går op for mig mere og mere, at det er nøjagtigt, ligesom hvis man spiller alle andre former for sport. Det, er det der med, at, at, der, at der ligger sådan rigtig meget træning bag det. Yeah. Og det tror jeg også, ligesom har været en, har været en fordom. Og, og det kan jeg jo ind og sige som min bror, nu har. Jeg har en anden, anden respekt for. For ligesom, det, det, der ligger bag. Fordi det, altså det virker meget, meget mere som altså noget, man skal, man skal øve sig på, end noget, man bare kan være god til. Man kan helt klart sammenligne det med alt muligt andet sport. Man ja. kan sammenligne det med fodbold, at vi har to hold af fem hver især. Ja. Der er så ikke en fællesbold her, der er kun én bold, men den skal ligesom stadig dribles i mål, hvis man er terrorist, og så skal man sørge for, at terroristerne ikke scorer, hvis man er terrorist. Ja. Og det kræver lige præcis en masse strategi og planlægning, mm -hmm. øh, at man ved, at... Jamen, du står her og holder denne her vinkel, du sørger for, at der ikke er nogen, der kommer ned herfra og rammer os i ryggen, eller du, nu angriber vi tre den her vej og to den her vej, og yeah. så videre så er fuldstændig som man vil have taktikker i fodbold. Okay. Hvad, så, øh, jeg kan se, vi nu har du spillet et par runder her, okay. og du har spillet med forskellige øh, våben der, ja. er, der ligesom, er der bare et våben, som bare er bedre end de andre? Altså det kan man ikke sige, men, øh, men der vil nok være en general, hvis du spørger rundt, så vil der nok være en tendens til at de fleste, vil sige at EK-47 nok er, er det bedste våben. Øh, men der er jo et hav af forskellige våben, som passer til forskellige situationer. Øh, hvor du har øh, sniper-rifler, altså snidskytter-rifler, hvor du kan zoome ind og se, Lidt længere væk fra, dem kan du være mere mm. præcis med, ja. og så har du så typisk de her øh, assault rifles, altså rifler, som kan skyde, automatrifler, der kan skyde flere skud. Ja. Og så i sidste ende har du også nogle pistoler. Man er altid udstyret enten med et primært våben og en pistol, mm -hmm. øh, som så giver forskellige skade. Hvis man åbner købemenuen her, så vil man kunne se, hvis jeg går ind på dem her. Så man kan se, at de forskellige våben har forskellige skade, de har forskellige mængder, de kan gå igennem den armor, den rusten, man kan købe, de har forskellige recoil, altså hvor meget, hvis jeg nu kigger her for eksempel og holder skydeklam inde, så kan I se, at mit sigtekorn det hopper og danser, og skuddene ender overalt på skærmen. Yeah. Det er ligesom, hvor meget recoil der er. Når man kigger på det, så laver det rent faktisk et T-mønster, fordi jeg skyder med en AK-47, det kender jeg også, så, så jeg er jo så i stand til at bevæge musen, sådan så den ligesom bliver mindre og holdt mere inden for samme skive, sådan så jeg kan ramme noget bedre, af alle mine skud faktisk rammer inden for det samme, i stedet for bare at okay. ramme og, og hver enkelt våben har så et forskellige mønster, som man nu så skal kende, hvis man skal være. Det synes jeg er god. I hvert fald, hvis man, skal kunne være, hvis man skal kunne spraye, som det hedder, altså at skyde mange ad gangen. Hvis man bare skyder enkelt ad gangen, så har de det mere at ramme rimeligt der, hvor man sætter. Okay. Skal man kunne flytte mange, så skal man helst kunne trække tilsvarende ned i musen, for at kunne modgøre det her recoil. Nu har du, Mads, du har talt meget om, eller meget, men du har nævnt de her ord med spray og recoil, og du har nævnt fjord, er sådan, er det fjord der. Er der et specielt sprog, man skal kunne? Eller sådan noget? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det kommer naturligt. Altså, men det er klart, at som alt andet, hvis du skriver en universitetsopgave, så skriver du det jo typisk i et bestemt fagsprog for at være mere effektiv med dit sprog. Mm. Øh, du kan jo sagtens skrive en universitetsopgave uden at bruge fagsprog. Du vil bare skulle bruge utrolig mange flere sider. Mm. Øh, og det er lidt det samme her. At, øh, jeg kunne godt prøve at forklare mine holdkammerater. Han kommer ind derovre fra til venstre, I ved nok, med døren ved den grå mur. Eller jeg kunne sige, library left. Og så vil mm. folk godt vide, hvor jeg var henne på den her vej. Mm. Så det er ikke en nødvendighed, men det er klart, at det gør kommunikationen meget mere effektiv. Er der også sådan bestemte strategier, man kan spille med, når man spiller på hold? Det er der helt klart. Altså ja. øh, en masse... Ej, ej, ind... kan, du, ej, kan, kan, kan du skyde højden der? Ja. Det, er, det er jo ikke så penge et jordt, men øh... Nej. Ja, det kan jeg faktisk ikke. Ja. Ja. Det, er, det, er det er en klassisk ting på det er den her bane, der hedder Inferno at ja, der der nogle små fine hønder eller kyllinger rundt, ja. og de kan skyldes. Jeg så også, altså, at der var en, der blev meget chokeret og begyndte at løbe, lige før ikke noget. Men ja, de bryder så ikke om hønderne, at man er i et øhm, I forhold til taktikker, ja. Altså, så er det jo, øh, man kan sige, det er jo nogle ting, som man indøver sammen på. Ja. Altså, øh, på det old boys, hvor jeg spiller på, der øh, har vi jo, apropos, øh, træning hver tirsdag aften øh, hvor vi bruger øh, en halvanden time sammen på at gennemgå diverse taktikker og så videre og så bagefter spiller vi så mod andre mennesker for yeah. vores øh, samspil. Og der er der jo selvfølgelig en masse taktikker, som vi selvfølgelig planker fra de professionelle hold sidder og ser, hvordan spiller øh, for eksempel Astralis Heroic, eller hvem det nu måtte være yeah. øh, og så øh, kopierer vi jo selvfølgelig noget af det og noget af det prøver man selvfølgelig selv at finde på Øh, sige, hvad må der sker, hvis nu at vi går tre mand, den her vej og to mand og så venter vi til der er et minutter 15 tilbage og så går vi frem og så okay. øh, men det er ikke fordi man ligesom kan sige at der er et samlet sprog hvor at alle ligesom altid gør det her eller det her, eller det her. Okay. nej, okay Ja, det ja, man må vel hele tiden tilpasse det, som de andre gør, ikke? Ja. Øh, og så finder de ud af, hvad man gør, og så skal man ændre sig, og så øh, frem og tilbage, vel? Præcis, det man vil kalde meta-game Altså, hvad er det almindelige at gøre på en given bane? Og det er klart, at hvis noget bliver tilpasset almindeligt, så vil man jo prøve at finde ud af, okay, jamen, hvordan gør vi noget, der ligesom ødelægger den strategi, mm. hvis alle gør det samme. Øh, og der er måske særlig noget, øh, nu har vi lige siddet og spillet lidt her, hvor det primært har været at prøve at skyde de andre, man har også muligheden for at købe en masse granater, ja. som man kan kaste. De gør lidt forskellige ting. Der er en, der bare øh, ligesom, giver skade. det Ja, det går sgu ikke. Ja, der må svarere om. Sådan der. Øh, En, der bare giver skade. Der er øh, nogle andre granater, der hedder flashbangs, som, som ordet siger, de øh, gør, laver både lys og larm. Nu kan okay, I lige prøve at se, hvad der sker, når jeg kaster mig sådan en, og selv sidder og kigger ned i den. Så kan man fornemme, hvordan det vil være, hvis det var modstanderen, der havde kastet den. Ej, okay. Så er der skærmen helt hvid, og der kom en høj hyldetone, og jeg kunne ikke høre noget, som altså stadig, var der foregik. Og det er klart, at hvis at nu, at jeg havde en ven, der havde kastet den lige i på en anden, og jeg så selv ud, så vil han være meget nemt at skyde, fordi han kan ikke se, hvor det foregår. Nej, okay. Den tredje er en smoke, en røggranat, og den er jo ganske smart til for eksempel, så kan man ikke se igen. Nej, okay. Og det kan jo gøre det ret farligt at prøve, at komme igennem der. Man Og den gør, sidste? at de ikke kan se. <coughs> ja, lige præcis. Og den sidste er så en, en molotov. Nej, okay, det er sjovt. Altså laver Og hvis man går ind i den, ja, så, så dør man. Så det skal man have været. <coughs> så det skal man have været. Okay. Og særligt de her granater, er noget af det, man bruger rigtig lang tid på. Ja øve, hvor kan man ligesom stå og sigte for at ramme noget, man gerne vil. Eksempelvis så, hvis jeg står her, og jeg kigger op på lige præcis den her teglsten, og jeg så hopper, mens jeg smider den, så ved jeg, at den rammer ind lige præcis der. Sådan så, hvis nu der stod en og ventede på mig derinde, så ville jeg kunne smide en granat i hovedet på ham, uden han kunne se. Så særligt sådan nogle ting bruger man i tid på at øve. Ja. Og som så også bliver til meget holdspillet, fordi så er der en, der for eksempel kaster sådan en flashbang, som rammer ind til at gøre en anden modstander blind. Samtidig med, at der så en anden, der er gået i position til at kigge ud, og så skyder ham afstander blind. Ja, det, lyder, det må virkelig kræve noget koordination Det kræver en del koordination, og selvfølgelig, at alle igen kender hele banen, og også styr øh... på, hvor kaster de så de her ting Ja. Jeg synes, øh... skal vi ikke prøve at spille lidt? Er, er, du, er du klar? <laughs> det tror jeg. Skal du prøve at spille først? Jeg tror ikke, jeg skal prøve at spille først. Jeg tror, du skal prøve at spille først. Jeg synes, du skal prøve at spille først. Ja, men jeg kommer til at være så dårlig til det her. Det, <laughs> men jeg tror, det er jo også det, der er essensen i det. Det, det er nybegyndernes guide, det altså. Det er nybegyndernes guide til det. Og det må vi sige, vi er. Ja. Fordi at, altså, jeg kan godt mærke, at, øh, at nu har jeg jo, altså et team til at hjælpe mig. Ja, ja. Øhm, og jeg også... er lidt nervøs. Men det skal nok gå, det tror jeg. Ja. Øhm, jeg tænker også rådene behøver måske heller ikke at være... Det kan måske være... Så skal du gøre det her. Ja, ja. ja fordi jeg tænker også, at det der med, hvis det bliver oplevet så meget stressende, så er det måske også... Er det så... Har den det afslappet, efter du har spillet en... Nej, aldrig. Altså, efter, det... efter at har spillet en kamp, så, så skal jeg som regel lige sidde en halv times tid og lige falde ned, inden jeg er klar til at gå i seng. Men okay. det er fedt. Det er super fedt. Men det, det er jo lidt fedt, ligesom fedt, fedt. alle andre ting. Der får kommer også endorfiner i kroppen. Præcis. Altså sådan... Det er da også det fareste, man skal have spillet en fodboldkamp og sådan noget. Bum, kan lige gå hjem Og der kan jo være en god afslapning bagefter, fordi man har brugt en masse energi. Ja, ja. ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, men, men lige efter, og her er det sådan er ikke, en masse, det har det sådan en masse hjernekraft. Er ja, nu tappe? Ja nu. Det hvis man er ikke kan, hvis man kigger væk fra skærmen, så vinder man ikke. Ja, okay. Jamen, det skal det. kommer til at være mig det der. <laughs> Prøv det. Jeg prøver. Prøv det. Okay. Ja. Spændende. Vi prøver. Man kan se hvor der ikke sker. Så sådan, ja. der kigger du lige så rundt, okay. og hvis du så rører på tallene, hvis du så prøver at trykke 2, så får du en stor frem, okay. og i første runde, der har du ligesom kun en Okay, og så skal jeg gå... Oh. Yes, lige præcis. Ja, ja. Nu der. det kører allerede. Hahaha, <laughs> nej det. Jo, det gør jeg Ser se nu der. <laughs> lige præcis. Okay, hvis... nu? Det gør du på venstre musetast. Skal vi prøve se, vi... Jeg tror, der er nogen deroppe? Ja, ja særlig, så jeg jeg gæmper jeg sig et par counter -termister. Så prøv at se, om vi kan sigte på dem, og så skyde lidt. Yes. Og så dukkede han tilbage, okay. væk bag et hjørne, han der. Okay, men nu så jeg meget frit, tror jeg. De her, han står lidt ordentligt i det hele, synes jeg. Ja, din ven, han... Han er han lidt irriterende. Sådan er det nogle gange, når man spiller på Så jeg skal herhen, for jeg, ham. Skal, hen, for jeg, jeg skal hen og lægge den der? Du skal nemlig op og lægge bomben. Og ja. Du er på vej op imod bombestedet nummer B. Okay. Det giver super Okay. Det her, Det er ja, ja, nemt så meget godt ud med movement. Det kører lige okay. så fint. Og så prøv at løbe op til venstre her. Okay, der. Og så kan du på jorden så ligesom, se der er en rød, ligesom øh, rød, aftegning. Ja. Yes. Så prøv at trykke på nummer 5, så tager du bunken for, og så hold venstre musetast inde. Åh, oh, det er den anden, det var højre. Yes. Og nu. Nej. <laughs> nej, så vi. Så. Sådan. Der. Nu er du bunken. Og så skal jeg gå. Jamen. Man kan sige, nu har counterterroristerne 40 sekunder til at komme, og det er som mere Og så skal jeg ligesom have skudde. Og så skal du skyde dem, hvis de kommer. <laughs> øhm. Det er det, er, det er bange for. Åh oh, nej. <laughs> det er det, men spin... hvis du kommer bagfra? Det kan yes. jeg se, det mm, Nej, så... Åh, øh. oh, oh, det oh, oh, ja. ja, er der <laughs> Skud, skud, skud. Se nu der. Det første er første kæder i huset, og en er et smukt headshot. Amen <laughs> oh, oh, altså. Her, det er jo ikke så svært at spille counterterror. <laughs> panik. <laughs> Hold kæft, det er godt. Åh, oh, panik. Så kommer den næste del, det er, nu skal du rent faktisk købe noget, prøv at på B, B. Yes. og så får du en menu frem, hvor du nu kan købe ting, yeah. så kan du prøve at trykke på Raffle. oh, men. og så kan du prøve at trykke på en AK-47, ah, okay. og hvordan går jeg ud igen, tryk på B igen, skæb, hvor er skæb, Der er øverst op til, yes, <laughs> okay. nu har du om en AK-47, okay, nu den pisker <laughs> den, kan skyde lidt mere end en pistol, okay. do... giver noget mere skade, <laughs> altså Ej, mit det hjerte, ser jo alt ser mit, mit, hjerte, mit hjerte banker <laughs> Du griner dog stadig Ja, jamen det er fordi det er lidt sjovt Men jeg tror det er mere sådan en nøbeslafte <laughs> Tro på den yes. Nej <laughs> Sådan der okay, var Yes, se nu der Okay Panik Men nu hvis de kommer bagfra, kan jeg se det? Kan jeg nej, se det, der er op, eller hvad? Nej, deroppe, der har du rent faktisk et lille kort over, hvad der foregår Og det, ja. du kan se deroppe, det er, at dine holdkammerater har fundet nogen af dem, og oh, de, er, de er et stykke væk. Okay. Og sandsynligheden er, at de nok ikke når at komme op til dig, før bomben skal til at eksplodere. Okay. Så skal man overveje selv at komme væk. Okay. Fordi bomben eksploderer på et tidspunkt. Åh! Oh, oh, oh, der kommer! sgu Åh! Og endnu et hedgehog. Du er jo naturtalent. Oh my god. <laughs> det er så stressende. Oh my god! Oh my god. Se nu der, næsten et ace. Det er jo fantastisk, altså. <laughs> men der er man over, hvornår faktisk er den anden blevet mere. Det var den et sekund fra at gøre det der. Okay. <laughs> kan, du, kan du tage det? Kan du tage det? det ved jeg ikke, det? jeg skal lige det Okay, og vand, og vand, øh, det gør et, jeg på B. Et, hvis man skal. Du, øh, fordi du er ikke døde, så gemmer du faktisk dit våben. Okay, fedt. Så du og vand, på nummer 1, så et. går du fra din A4 47 Okay, det yes. Okay, okay. Men jeg vil gerne have... Altså, hvorfor altså min teammates ikke så god? Synes jeg, synes ikke rigtig spider, de der mands? Nej, de lader ikke til at være så skarpe. Men det kommer man også ud for. At oh, det oh er nej, alle mulige er forskellige, man kommer, man kommer til er at spille er med. Er det, er det endnu en rigtig god undskyldning? Det er ikke mig, der er dårlig. Det er, fordi jeg har et dårligt hold. Det er en klassisk undskyldning. Så det vil sige... Hvorfor skider man det ikke? Det er en klassisk undskyldning. Hvor ja jeg henne? Og der skal man nok være lidt bedre til. Hvor er de andre? Hvor er de andre? Hvor er de andre? Nej, ej, se, se, det er også det, er, jeg er, bange for, at det er Bunker fremme. Bunker fremme. Og bliver plantet endnu en gang på B-side. Ja, men det er nok fordi de det er så højt. Mm -hmm. oh, hvor er de? Hvor er de? Og oh, der var de lige præcis bagfra. Åh, oh, se. Og så er man du. Og så har man simpelthen fornøjelsen af resten af runden, i stedet for at kunne se, hvad der er en 12 kammerater selv. Okay. Og uden at være Ja. Yeah. Så der er ligesom naturlig straf, hvis man dør det er, så kan man så ikke få lov at være med resten af runden. Ej, men se. Min... Og nu vi. Ja, fordi de er fucking dårlige. <laughs> det, jeg synes, det er godt at samle på øh, virkelig vigtige undskyldninger her Som dårlig internet og øh, dårlige holdkammerater yeah. Det er helt klart Okay, men hvordan, hvordan får man så den der Jeg føler lidt, at det måske bare var at, at <laughs> De to bare så skal Du skudt en døde Ja, jamen det er rigtigt og man kan sige, at det man spiller 5 mod 5, så hvis bare man tager en med i graven hver gang, så øh, giver man i hvert fald resten af sit hold en færre chance. Ja, men altså, det nytter jo ikke noget, når de ikke kan finde noget af skud de andre. Så, altså, <laughs> altså. <laughs> <laughs> så jeg var da ikke en faktisk skyde, hvad? Uh. Sagt som en uh, ægte Counter-Strike-spiller. Simpelthen. Det er aldrig min egen skyld. Åh, <laughs> oh, det er det nok. Åh, oh, åh oh, nej, du er den forkerte. Hvad med at prøve? Åh, <laughs> oh, wow. Helt okay. Jeg går den her vej. Yes. Nu kan jeg mærke. Den anden vej at optage site. Ja. ja. Og der har du af site. Hvor? Lige foran andre der. Ja. Så er det fra med bomben. Mm. Yes. Oh, fuck. Oh, det var lige for tidligt. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Barnen har spændt planligt. Uh. Så er der igen 40 sekunder for dem til at prøve at ja, komme. Nu skød dine der faktisk nu. Endelig! Så nu værner vi? Ja. Okay. Må, øh, må jeg ikke prøve lidt? Jo, endelig. Jeg tror slet ikke, at mit hjerte kan holde sig det her. Sådan. Nå, nu må du se, om, øh, om øh, du er lige så dygtig, som jeg er. Det er store sko, at skulle fylde. Ja, simpelthen. Det er smart, og nu kan jeg sidde her. Hvad er, siger, jeg, nu er du gøre det, du gør der på den måde? Nu <laughs> kan du sætte nogle bolte ned. Vi kan ikke jamre den anden vej nu. Det er, det er et det er godt det kan, Man kan faktisk godt se det på de små ikon. Okay, men kan man godt dø som, counter, counter, eller, altså, som terrorist, hvis man ligesom er for tæt på bomben? Ja, en det kan man lige præcis. Og men man, også, kan man så godt vinde stadigvæk? Så vil man stadig vinde rundt men hvis man dør, så får man ikke lov at beholde sit våben. Det handler også lidt om, at væk. Ja, for det er ligesom et andet del af, Og, af, langt, af, af en kamp. Det er økonomien. at øh, våbene koster jo penge. Ja, det kan jeg se. Og øh, hvis man dør, så går nu til bomben. Så skal, Jon, så skal Jon nu købe sit våben igen i næste runde. Og det koster penge, hvor hvis han nu havde nødt at løbe væk, så ville han kunne gemme sit våben, og så havde han kunne spare flere penge op. Ja. Og Men der... så er det godt, at jeg ikke er død en gang, så vi har masser af penge til at købe det igennem. Det er jeg i penge. Det er godt. Men det er ligesom ja. et spil i spillet, der er, hvor at, at, at, at, at hele økonomien altså så man får overleve med nok folk ved hver runde. Ja. Så man bygger en lille bank op, sådan så, man har, så hvis nu man tager alle sammen og dør, så kan man alle sammen købe gode våben igen. Okay. Nå, og man får også penge for hver skud, man yes, laver. Yes, hver øh, modstander, du slår ihjel, giver nogle øh, penge, og øh, det er så forskelligt i hvert fald, at våben skyder med. Sådan så, hvad skal vi sige, sværere våben giver flere penge. Mm -hmm. øh, så får Øj. man point, hvis man planter bomben, og får point, hvis man øh, penge, hvis man det som jeg bomben. Haha! <coughs> øh, og selvfølgelig får man penge for at vinde runden. Okay. Man har så også fået igen at have noget spil i det, sådan så at hvis nu er det samme der er ved med at tabe, det ikke bare bliver ved med at være sådan, så har man det, der hedder en lost bonus. Så hvis man taber mange runder i træk, mm -hmm. så får man flere penge. Okay. Så man kan få det tabende hold tilbage i kampen. Så, så man, ikke, altså, man ikke bare bliver ved at man ikke bare, bare bliver kørt over, præcis. Ja. Og det er jo selvfølgelig noget, man gør, fordi man gerne vil have, at det her spil er serivind, ja. øh, på til de professionelle kampe. Ja, det kan jeg godt se. Men det, det er meget sådan... Øh... Opslunde, altså sådan, man bliver meget hurtigt sådan fanget af det. Det gør man det den gang. Okay. Øh, jeg ved ikke om, om det er om det er grafikken eller at sådan der sker meget, men øh eller, om nok også fordi det går så hurtigt det går rigtig stærkt at man simpelthen ikke når at sidde og, og begynde at kede sig det er helt sikkert noget af det der gør det Om man gør det det også at det tager lidt tid at komme ind ja. altså når man ser det fordi det der vil ske på, hvis man ser det på tv det vil være at der hele tiden bliver klippet nu ser vi det hele tiden som ligesom fra Jons perspektiv mm -hmm. men der vil de så hele tiden klippe frem fra Jon til en holdkammerat til en modstander til Jon til en holdkammerat så der Jon lige være nu at det, at det som er bunden, men var lidt for sent på den så den sprang lige ud på. Jeg føler, at, at, at, at de baner, du spiller, på en eller anden måde, var lidt sværere end de baner, jeg spiller. Jeg føler, at dine modstander er lidt sværere. Det var en fuldstændig smadret. Men de dør der at jeg skulle skribe allesammen. Ja, der er gang inden her på bananen, som det her område har. Bananen. bananen? Det kommer af, hvis man kigger op på kortet, så vil man se, at der er sådan en lidt... Aflagde, øh, tegning, så det er det ligesom, kommer til at hedde sig. Okay. Og du kan så også se, at det der er det der er navngivet heroppe, der kan man hele tiden se, hvad hedder det område man er i, så man netop på jeg kan fortælle sine holdkammerater, i imen, hvor er vi hen, hvor det ja, ja. er sket. Okay. Men det virker, altså var det, det er bare meget udført. Jeg tror, jeg tror virkelig, at det har ligesom fået nedbrudt nogle fordomme, at det var, at der er ligesom skal meget mere, mere til end, øh, end bare som så. Er det rigtigt, Mads? Jeg kan huske nogle andre spil, så er det sådan, at hvis man tager kniven frem, så løber man hurtigere. Ja, fuldstændig rigtigt. Hvis du tager kniven frem, så løber du lige lidt hurtigere, end du gør, hvis du har riflet nu frem. Og det er fordi, en riffel er tunge Ja, så man kan sige, hvis man løber i virkeligheden, så vil man også opleve, at hvis du har noget i begge hænder, ja. så løber du faktisk langsommere, end hvis du kan bruge Altså, okay. Så det er altså, så... også meget sådan tro? Altså, det... Ej, jeg ved måske lige hårdt at kalde det virkelighedstro, men, okay. men, men der er vel en eller anden ræson i, at det går hurtigere, hvis du ikke løber med en tung ræffel i hænderne, okay. men har en hændene på ordning, mens du kan du hænderne til at spure af stedet. Men man prøver ligesom at gøre det at gøre det meget virkeligt. Altså, det er i hvert fald modsat mange øh, andre øh, first person spil, Så her, der, hvis du bliver ramt i hovedet en ekos 47, så tager du Ja. Der er ikke, du, du kan ikke tåle 30 skud af noget, og, og så videre. Så, så på den måde har man selvfølgelig gjort det lidt, lidt mm -hmm. lifeline, men alle de fra kan det virkelighedsdruer nok at gå for langt. nej ja. okay, det, det er også ærgerligt. Ærgerligt. Jeg var så tæt på, at det er som så mere det bombe der. Og det kan godt være, jeg kommer til at tænke på, at det kan godt være, at det ligesom er mig, der... Er Men altså det giver jo et ja. Altså ja. det så ja. jeg tror jeg tror jeg troede du havde væsentligt flere til os. Ja, ja, ja, ja. Jeg døde, jeg døde det er, meget mere end du det er gør. Så gælde, det så glimrende ud der. Ja, men altså jeg tror altså det er. Oh, jeg ved ikke hvordan den kommer ud at det, øh... Men Det må jeg sige at, altså det var meget meget hurtigt så at du netop fangede i Du kan få noget at bevæge dig råd på banen. Du kan få noget kig rundt. Du kan få noget, noget at skyde. Du kan få noget planbombe. Derfor så er det jo bare at netop at øve sig i. Jamen... Og blive bedre og hurtigere ja. og. Er øh... det netop ikke er noget man tænker over, men er noget man gør naturligt. Ja. For jeg synes også, altså, man kan sige, du var væsentligt hurtigere til ligesom, at få ordnet det hele, end jo, jeg var. Men det er også, altså, det er måske også meget godt, at man ikke er verdens bedste. Det, faktisk, at det man prøver kræver, at der er faktisk noget skill bagved. Ja. Altså, øh, det var ja. man Nå, nu sidder vi omkring bordet igen, og det var, det var spændende. Det var fedt. Det var fedt. Det er noget helt klart, jeg var nybegynder til. Det havde jeg aldrig gjort før. Men tak fordi du ligesom gav os en eller anden form for guided tur til Counter-Strike. Jeg tænkte på, hvis man nu sidder derhjemme og tænker, oh, hvordan kommer man hvordan kommer jeg i gang med det her? Dit hold der hedder Katastroferne. Det gør det. Hvor, hvor har du mødt dem henne? Det er jo så meget sjovt. Jeg var til en helt normal fest over hos vores Genbrug og øh, ind af døren træder en gut, som jeg har spillet musik med for 17 år siden og ikke set siden og øh, han havde ikke ændret sig særlig meget det havde jeg åbenbart heller ikke, så vi kunne kende hinanden med det samme og faldt selvfølgelig i snak og snakkede mest om musik og om øl og hvad ved jeg øh, men sad så begge to en gang imellem lige med telefonen frem for at holde øje med, hvordan det gik Heroic det er lige nu mest succesfulde danske hold øh, i den CS-turnering de var i gang med og undervejs så sådan kom til at hvad, hvad er det, du sidder og følger med i? Det, det, det er sådan noget Counter-Strike, fordi man stadig har måske den her lidt sådan. Ikke rigtig undskyldende, men man er alligevel ikke sådan helt altid øh, i alle sociale sammenhænge klar til at udbassoneer det, jeg sidder og følger med i det Counter-Strike. Øh, det går vi jo så tilbage til, og så kommer vi til at tale om, at han havde det her Aarhushold, katastroferne, øh, som spiller i aarhus Og øh, jeg, så, jeg har jo også spillet i mange år osv. Og, og stille og roligt så fandt vi ud af, at det kunne være, jeg skulle prøve at være med til en træning, og øh, det var nogle hyggelige gutter. Og så øh, Ja, yeah, så tog det ene skulle det andet, og så, øh, nu har jeg også været med på det hold i, i to. Øh, og vi skal til at starte vores turnering op igen her øh, efter at have vundet vores division sidste år okay, tillykke det er fantastisk. Ja. Så, så når I har vundet divisionen, så er I rykket op øh... det er jo så, man kan sige det giver nogle, nogle point i forhold til, hvordan man, øh, man fordeler holdene men fordi man i Old Boys Ligaen jo ikke konkurrerer om de store primæsår så er det faktisk vigtigst, at det bliver nogle, øh, nogle gode divisioner og derfor så hvert år, så kigger man på hvilket niveau har de spillere der bliver tilmeldt fra hvert hold. Og så prøver man at pulje sammen i forhold til folk, der har nogenlunde samme niveau. Sådan så man ikke bare har folk, der bliver kørt fuldstændig over, eller folk, der bare sejler igennem det. Mm. Yeah, okay. Og så er det klart, at hvis man så har vundet sidste år, så ligger det nogle ekstra point til niveauet af holdet. Sådan yeah. Så det giver lidt, men man kigger stadig på, at hvis nu vores bedste spiller, Max, han ikke var med næste år, så mm. ville det gøre noget helt andet for vores evne til at være med på det niveau. Yeah. Så så vil man ryge os ned i en dårligere division. Okay. Så igen, at tanken er, at alle skal have det sjovt, mens de spiller det her, og møde nogen af dem ligeværdige hold. Vi, øh... Jeg synes faktisk, vi, vi sad lige og spillede lidt. Mm? Mas, hvordan synes du, vi klarede det? Jeg synes, vi var skide Altså, det var, altså, at se nogen, som jo netop aldrig nogen som og spillet før, egentlig ikke har nogen grundlæggende, det var tydeligt, at du, der ikke havde en grundlæggende følelse af first-person shooter-spil, som det mest naturligt i verden. Nej. Og alligevel så tog det ikke mere en par runder, før du bevægede dig helt naturligt rundt på banen. Og rent faktisk også fik skudt et hav af modstandere og købet ved at ramme dem i hovedet. Det var jo fuldstændig perfekt. Ja. Og man kunne se, at Jon han havde prøvet at spille first person shooter spil før. Satte sig lidt mere naturligt hen, og W kom han frem på, S tilbage osv. og så videre. Og så vil jeg sige, at Jon, han kæmpede måske lidt mere med at ramme dem. Men øh, det kan være, der blev tænkt lidt mere, end det var muscle memory. Jeg fik i hvert fald ikke, tror kun, at jeg lavede et enkelt headshot eller sådan noget. Ja, jeg tror, men jeg tror, jeg vil sige, her kan vi jo virkelig snakke om begynder held. Jeg tror, at det simpelthen var heldigt, at det var det. Altså, det kan jo ikke være helt held, hvis man gør det syv gange. Det kan ikke være sådan helt... Øh... Og mest af det, så vil jeg sige, at det var meget tydeligt at sige, at I hyggede begge to ret meget med. Ja, men det var også ret nice. Okay. Og det var meget sådan optagende. Så man blev meget hurtigt draget, draget af det, men også super stressende. Altså, jeg kunne da... Altså, Altså, oh, hvor er de henne? Det kan man da blive, øh, blive sådan helt. Øh, helt. Altså, man når det helt nervøs. og så lige skyder de jo ind bagfra. Men på en eller anden måde, så tror jeg også, at, at øh, den der øh, kommer af, at jeg ikke er så glad for øh, sådan gyser- eller thrillerfilm. Og jeg var lidt bange for, at det var ligesom sådan et øh, jumpscare. Uh -huh. jeg, jeg tror, det var det, og mere var bange for, at, at, at det var meget mere voldsomt når man blev skudt. Men det var det egentlig ikke. Det var sådan ret hurtigt. Ja. Æm, og det tror jeg måske også, det, det var den indstilling, jeg havde ind til. Det var, at så blev skudt, og så, så blev man rigtig bange. Og sådan noget. Det er ligesom, man gør, måske i en film. og ja. film. Okay. Hvad med, jeg kom til at tænke på, øh, ikke for at på min egen glorie, men hvis det nu var sådan noget, jeg, jeg gerne ville gå hjem og, og dyrke noget mere, øh, er der sådan er der, er der også en kvindehold? Ja. Er, eller er det sådan... Der er måske nok en, en fordom. Nu en er det ikke. Der er nok en overvægt af mænd, der spiller Counter-Strike. Det er der. Er det, er det ligesom, at der er... Øh, når der ligesom er VM, så er der ligesom øh, herre-VM, og så er der kvinde-VM. Er der også altså en rene kvindehold, og så også kvindeturneringer? Ja, det er der. Okay. Øh, på den professionelle scene er der også lige præcis øh, kvindeliggaer. Mm -hmm. Og man kan sige, at det er jo ikke fordi, at der er nogen særlig fordel i, når man spiller Counter-Strike i at være mand eller kvinde. Det er jo udelukkende, fordi at man kan sige, historisk retter, som du siger, har været flest drenge, der har spillet. Ja. Og det vil jo sige, at det niveau, som der ligesom er bygget op, det er bare højere. Så hvis man lavede mix-team fra start, mm -hmm. så tror jeg ikke, det ville være det sjovt at spille. For og det er jo derfor, at man egentlig lige nu har en kønsopdeling, som ikke giver nogen mening. Nej. Så forhåbentligvis, så når vi når et stykke længere ud af, og det bliver meget mere interessant for mange flere kvinder, mm -hmm. og der bliver spillet meget mere, niveauet hæver sig meget, meget mere, mere. og hæver så der er jo ikke nogen grund til at det skal være kontra det man kan sige, at det er jo en af sådan, de positive ting, det er, hvis man gerne vil gøre op med, med den her, med den her øh, inddeling af køn. Ja. Det er jo altså det gør altså, computerspil det er meget svært og ligesom, øh, at have en anden fysisk fordel ja, øh, for at gøre øh, det ene eller det andet. Men du snakkede også omkring med kulturen og at man måske godt kunne møde nogen, der ikke var, var så rare. At det vel det ligesom også være en afskræmning for, for, for kvinder? Syn, tror du, at, at man møder mere modstand? Ja, det tror jeg desværre. Ja. Jeg tror, at der er nok idioter ude på internettet, som der er måske særlig folk, som ikke har en helt stor erfaring med kvinder, mm. som der, det øjeblik, at de finder ud af, at, at de spiller mod eller med en kvinde. Så i, hvad skal vi sige, i misforstået uh, forsøg på at, at, at tilnærme sig, mm. så er nogle fucking idioter. Ja. Oh, øh, ja præcis. <laughs> Men det, det tror jeg ikke kun her Counter-Strike Nej, det gør det bestemt ikke kun. Igen, så tror jeg bare, at vi kommer tilbage til, at internettet ja. er bare et sted for idioter. Yeah. Og derfor så, når vi har et spil over internettet, så er der også bare flere af dem. Yeah. Fordi at hvis man netop møder hinanden face to face, så skal man godt nok være en stor idiot for at begynde at være efter folk, fordi de ser anderledes ud, eller er yeah. kvinder eller mænd. Men hvis man sidder gennem bag sine over internettet, så er det jo nemt at være en idiot. Ja. Yeah. Yeah. Jeg kommer til at tænke på, sådan, øh, den her tilgængelighed, og det snakkede vi jo også lidt om, øh, er jo mega stor, vi snakkede om tidligere, at det egentlig krævede så meget udstyr, og kunne være med til at spille Counter-Strike. Men også, at, at, det er, at, at det er så nemt, og forhåbentlig, det tænker jeg, at du vil være enig med, at gå i gang. Hvis man nu ikke møder sin gamle ven Max, for, som man har kendt i 17 år, til naboens fest, har man så også mulighed, som at være den eneste måske i sin vennegruppe, der er interesseret i det, har man så også mulighed for og starte op selv og møde, og møde måske et hold sagtens, altså man kan sige at man har altid muligheden for, når man har spillet så at gå ind og solo cue, som det hedder altså at være alene og så sige at jeg vil gerne finde nogle andre spil, med nu klik, og så går spillet ud og leder efter finder dig fire holdkammerater, finder fem modstandere og sætter en kamp op Øh, og det kan jo så være, der spiller man på den øh, europæiske server, og det vil sige, at det kan jo være folk alt fra Danmark til Spanien, til Rusland, til Ukraine, til hvor det nu er i vores del. Så er der tilsvarende en server for Nordamerika, en server for øh, Asien osv. Ja. Øh, en anden vej, det er, at på Discord, som er et, øh, både et chat-værktøj, øh, men også et taleværktøj, altså mm. vi bruger det for eksempel på holdet til, at vi kan tale sammen, mens vi har kampen i gang. Ja. Men der er også en masse forskellige forår, hvor at man har alle mulige forskellige formål. Og der er blandt andet en del fora som der har Counter-Strike som, ja. som primær formål, netop til at sige, hey, jeg leder efter et hold, eller er der nogen, der har lyst til at spille, osv. Så der er masser af steder, hvor man kan gå hen online og prøve at finde nogen at spille med. Og som du siger, så er tilgængeligheden jo mega stor. Man kan selvfølgelig altid mære sig ind i sin lokale fodboldklub, men det kræver også ikke, at man så er i stand til at komme hen til der, hvor fodboldkampen bliver spillet. Øh, og det kræver jo også, at der er nok andre, jeg ved at sige, som har tid og har lyst til det, hvor her, så kan du faktisk tilgå det. Der så hjemmefra. Ja. Time. Er der også nogle ulemper forbundet med, at, at man måske spiller med, med nogen, man aldrig har mødt før? Det er klart, at når man, når man spiller med tilfældige mennesker, mm -hmm. så, så kan man godt rette ind i folk, der er, hvad, hvad vi nok vil kalde toxic. Altså folk, som der gerne vil, vil svine andre folk til, Øh, og det kan både være sexistisk eller racistisk Eller på anden måde I livetid mm. øh, Folk der egentlig ikke er så interesseret i at spille Men hellere vil ødelægge andre folks aften Sådan nogle folk findes selvfølgelig ja. øh, Hvor, hvor det meget af er... sådan noget har du oplevet? Det oplever man hvis man øh, det, brah, det er jo svært at sige Hvor tit altså, Er det måske en ud af 10 kampe okay. Og så render man ind i at der er nogle folk Som helt klart hellere vil være irriterende For sine holdkammerater inden de vil spille Mm -hmm. øh, og det kan jo være alle mulige afarter. det kan være teenager, der måske ikke er helt velopbalancerede, well det kan være folk, der er fulde, øh, og det kan jo selvfølgelig bare være primidioter ja. altså, øh, og det, det er klart den render man ind i, fordi det er jo altså tilfældige mennesker, man bliver øh, peget op med ja. og det, det tror jeg egentlig bare er en naturlig ting af, at internettet der er bare rigtig mange tosser ja. og det er der selvfølgelig så også når man vælger at spille computerspil over internettet ja. Altså, nu så vi lige det her klip øh, altså, med folk, som virkelig fyret den af. Der var øh, nationalfarverne på en masse trøjer. Der var øl, der blev smidt over omkring. Der var folk, der stod og råbte det bedste, de har lært. Det kunne æh, lige så godt have været en kamp i fodbold. Mindst. Ja, ja. Mindst. i Brasilien endda. Ja, ja. <laughs> præcis. Jeg kan også kun anbefale folk at tage ind. Altså, her til november, så kommer der til at være Blast, øh, som turneringen hedder, øh, i Royal Arena og man nu kan sidde sammen med 10.000 andre Counter-Strike-gale folk og følge med på storskærmen. Spillerne sidder inde på stadion i, øh, på raderække øh, osv. Man kan nøjes med at købe billet til en enkelt dag, så kan man se et par kampe øh, og... Øh så er der jo som altid bare god stemning, og ja, er man til fadet, så er der også det. Har, har du prøvet at være inde og se øh, sådan Jeg har prøvet at være inde og se det i Royal Arena, og det er et fuldstændig vanvittigt show. Altså, Ej, hvordan var det? Spillerne bliver kørt op igennem gulvet, som om at det er til en, en, en, en rockkoncert, <laughs> med spotlights, og øh, jeg prøver at se i det er der heldigvis ikke indenfor, men virkelig gang i den. Ikke? Fuldstændig vanvittigt oplevelse. og altså, Det er og med uh, kommentatorer i salen, og øh, bare det er en sindssygt fedt oplevelse. Det kan jeg virkelig wow. anbefales. Okay. Og som med alt andet uh, sport, så det at være og se det live, det er det samme at være på stadion og se en fodboldkamp, mm -hmm. det er bare meget federe end at se det i, uh, i flimmerkassen. Så, ja. så ved, har du et yndlingshård? Det er helt klart heroic. Øh, og, og spillede de der? Det gjorde de. Og vandt de? Og det gjorde de. Sådan, sådan. Ja. det. Gør, det gør det helt klart også til, at vi er endnu bedre af. Jeg ja. føler, det er vildt lidt, som en, det, er, det, er det er sådan verden, der er åbnet op for mig. Jeg, ved, jeg tænkte, det var sådan lidt mere sådan underground ting. Men jamen, jeg har jo bare. Altså, det er jo fantastisk, og det er jo ligesom også det her, at kan, ligesom, når man prøver at udfordre sig selv til at, at, at, at lave nye ting. Altså, det var jo altså, jeg havde aldrig regnet med, at det var så, altså, så stort, og, og også mange på en eller anden måde. Altså, at det samler virkelig folk ligesom meget andet gør. Øhm, og jeg tror også altså, at, at du har mega meget ret i det her med, at generationer nu, der kommer og selv din egen, altså ligesom er vokset op med internettet og computerspil og sådan noget. Og så bliver det langt mindre og sådan noget, at det er bestemte mennesker, der måske ikke øh, kommer så meget ud, og sidder og, og spiller computerspil eller for den til skyld, Counter-Strike. Men meget mere sådan, at, at det også er et sted at mødes. Måske også, øh, når man så ikke går til fodbold, så kan man sidde derhjemme og spille Counter-Strike. Yeah. Er, når netop nu... Det synes jeg faktisk var en sjov pointe. Øh, vores generation er vokset op med det. Yeah. Du har mødt nogle venner. Det kan man også selv gøre. Mm. Det kan være en god grund til at gå i gang. Tror du, hvis du nogensinde skal på plejehjem, øh, tror du, at du kommer til at sidde øh, i en god pension med en øh, kæmpe computer virtual reality? Hvem ved, hvad det er til den tid? Så yeah. spiller Counter-Strike? Det tror jeg helt klart, det gør. Altså, jeg kan, jeg kan ikke se en verden, hvor jeg stopper med at spille computer, og man kan sige, at Counter-Strike, det tror jeg bliver ved med at være et af de absolut bærende uh, first-person shooterspil, og et af de bærende holdspil, særligt. Mm. At den, sådan, uh, det den mængde teamplay, det kræver, den mængde kommunikation, det kræver, og det sociale, det rent faktisk giver. Mm at man netop er nødt til at kunne stole så meget på sine noget det tror jeg ikke, man bliver træt af heller ikke, selvom man bliver 70 år eller 80 år eller 90 år, er, hvor gamle vi nu bliver til den tid. Nej. Findes der nogle Counter-Strike-hold med, med, med folk i så moden en alder? Nej, eller det, jo, det går der helt sikkert, men jo ikke, selvfølgelig Nej. ikke, altså, taler vi inden for, for pro-scenen, så er nogle af de ældste aktive, der taler vi 35 år, så er man virkelig ved at være en gammel handkat, ikke? Så øh, den tid er forbi for dig? Den tid er forbi, som vi har joket om. Det skulle, ja. Vi skulle lige føle lidt for sent. Men så der er også en eller anden pointe ved, at, at man, det er noget, der er nemt at blive ved med. I hvert fald ifølge dig. Fordi at øh, jeg er 21, Counter-Strike kom ud i 99, det er tre år, inden jeg bliver født. Og du har spillet Counter-Strike, har du selv sagt, siden 99. Mm. Så hvad er det ligesom, der, der har gjort dig, eller har... har, har har gjort, at du har haft lyst til at blive fedt. Og slet ikke betyder om, at det er det sociale i det. Ja. Altså, at, at, at i starten, øh, øh, der har det været nogle venner, øh, som jeg startede med at have et socialt forhold til, altså, og så spillede vi sammen. Mm. Og så har der helt sikkert også været nogle år, hvor jeg ikke har spillet så meget. Ja. Og så har det været så det at få også nogle nye øh, et nyt netværk med nogle nye folk, som jeg så har noget socialt sammen med. Så der er ikke nogen tvivl om, at det, er, at det er holdspillet i det, det er, at man er sammen om noget med, med nogle folk, som man godt kan lide. Og også ud over kammerstrike, ja. øh, for mit vedkommende. Ikke? Altså, vores katastroferne, øh, oldboyshold, der mødes vi jo også til påskefrokoster, til julefrokoster, til sommerfester osv. Og, øh, og ja, os som, øh, som ganske normale mennesker, som, som vi jo i virkeligheden også er. <laughs> det er man jo. Så... Ellers det jo bare gå i gang. Mm -hmm. Altså, øh, hoppe ud i det og, øh, og, og spil med nogle tilfældige mennesker over der er da alt muligt god grund til at gå i gang med at spille Counter-Strike. Ja. Vi fik grinet en masse, og det, det var det. rimelig sjovt at få grund med. Og ja. Man kan møde nogle venner. Man kan øve sig lidt mere, hvis man, hvis man bliver ved. Ja. Æ, og det holder hele vejens pensionsalder. Fuldstændig. Det kan også være, at jeg skal hjem og spørge min bror meget sødt, om jeg kan få lov til at ah. spille CSGO på hans computer. Skal lige skal det da. Ja, ja, endelig da. Ja. Men øh, så synes jeg, at herfra... Øh Tak fordi I måtte komme forbi. Ja, tak Mads. Selvfølgelig. Tak for rådene, tak for historierne, tak for at øh, se os være dårlige til at spille Counter-Strike. I var skide Fedt. <laughs> Hej Ida. Hej Jorn. Efter et øh, lækkert stykke musik og en øh, hyggelig, øh, hyggelig besøg hjemme hos Mads, så er vi tilbage øh, her i studiet. Ja, det er dejligt trygge omgivelser. Ja. Og tak for sidst. Ja, i lige måde. Det var fedt. Det var så hyggeligt. Hold da op. Her øh, i sidste omgang, så kan vi tale lidt om øh, lige debriefe lidt. Ja. Hvad har vi prøvet? Hvordan var det? Øh, hvad synes vi om det? For eksempel, altså hvad har vi lært? Kan vi kalde os gamer nu? Kan vi kalde os Counter-Strike Gamer nu? Mm, jeg tror, det ville være lidt for højt sat at kalde os Counter-Strike Gamer. Det er lidt af strækken. Jeg tror, det er lidt af strækken. Jeg, jeg synes faktisk, det gik ret godt. Men at kalde os Counter-Strike Gamer, det tror jeg ville være. Lidt altså nærmest blasfemi for Counter-Strike community. Det tror jeg ikke bliver det tror jeg ikke det uh, taget godt imod. Hvor, hvor meget vil du spille før du vil kalde dig Counter-Strike gamer? Mere end én gang tror jeg. <laughs> okay. Så ja, jeg vil nok ikke jeg vil nok ikke kalde mig. men vi vil jo nok kalde os selv Counter-Strike nybegynder. Ja. Det kan, tror jeg godt vi, det tror jeg godt vi kan kalde os. Det er helt klart nybegynder gamer. Det tror jeg godt vi kan kalde os. Det tror jeg meget fair. Hvis man finder de rigtige memes, så hedder det en noob. Ja, ja ved du ved, det her tror jeg aldrig, har kaldt mig selv før, men det tror jeg godt, jeg vil turde at kalde mig nu. På jeg den... er en noob på den gode måde. På den gode måde? Ja, på den fede måde, 100%. Helt sikkert. 100%. Det er vel måske faktisk det, det her program handler om. At være noobs. Ja, og, ja, og være den gode noob. Ja, ja. Og, ja, og turde at være noob. Det er jo det, det handler om. Ja, 100%. Hvis nu vi snakker lidt om, hvordan det faktisk var der, lige når øh, oplevelsen har sunket lidt i, der er lige gået et par dage. Syntes du, det var svært? Skulle du overvinde dig selv? Øh, nu siger du det der med at ture. Ja. Jamen, jeg ved ikke om... Jeg tror ikke, at der var så meget sådan en, en fysisk udfordring. Det var virkelig hyggeligt hjemme hos masser. det var trygge omgivelser. Men jeg kan godt mærke, at det var... der var alligevel noget, jeg skulle komme ud over, det der med at spille computerspiller og spille noget der var lidt sådan øh, med høj intensitet mm. det er ikke rigtigt. som sagt så nævnte jeg også øh, nævnte jeg tidligere at jeg var øh, jeg havde spillet Sims og det er måske det modsatte det at spille Counter Strike det tror jeg, det tror jeg godt vi kan <laughs> det tror jeg godt man man kan erkende altså jeg lag i hvert fald mærke til mens du sad i stolen og spillede der der var du der meget sådan raw, raw, raw, pulsen op og du krig, og der var sådan øh der var knald på, altså. Det var fedt. Ja, og jeg lader også mærke til, at jeg grinede ret meget. Men det ved jeg, at jeg gør, når jeg er i situationer, hvor jeg er en lille smule nervøs. Mm. Så kommer jeg til at grine, fordi jeg tror ikke rigtig, at min krop ved, hvordan den ellers skal reagere. Jeg <laughs> at bare begynder at grine. Så jeg vil sige, at det var, det var lidt en udfordring, men det var en nice udfordring. For jeg kan også huske, at starte ud med at sige, at jeg tror, at jeg er på dybt vand. Men jeg følte ikke, at jeg var så på dybt vand, som jeg, som jeg havde regnet med, at jeg ville være. Men du kunne godt svømme. Jeg kunne godt svømme. Jeg kunne nok ikke nå bunden, men jeg følte godt, at jeg kunne svømme. Ja. Det jeg tror jeg er en meget generel ting, når man prøver, nye, altså prøver noget nyt. Simpelthen, man skal ikke lave sådan en øh, bare sig ud over afgrunden. Man skal nok ikke helt ud på de 40-20 fagne vand. Ej. Men man skal da lige i hvert fald ikke kunne bunde, så man kommer videre og lærer noget nyt om sig selv og faktisk måske ser verden på nogle øh, måder, man ikke øh, gjorde før i hvert fald. Ja, yeah. Så jeg synes, vi skal øh, måske prøve at øh, bedømme hinanden lidt her. Det ja, synes det jeg spændende. godt, vi kan gøre til en øh, fast ting for de næste programmer her. Ja, det tror jeg også er meget færre. For nu bedømte Mads en lille smule. Ja, ja. Og jeg ved ikke om... Hvordan bedømte han dig? Jamen, øh, ja, hvordan var bedømt han dig? Jeg tror, at øh, for at kunne se tilbage, at han var ret imponeret over, at jeg var så god til at skyde dem i hovedet. Du lavede virkelig mange headshots. Ja, og det tror jeg... Det har ikke det har været begynderslok. Det har simpelthen bare været ved et tilfælde. Men man kan så sige, at det var jo alle runder, jeg skød med hovedet. Så det var måske bare, at det var, det var de der, pistolen var. Men pluspoingen på den front... Ja, det var du god til. Ja. I, i hvert fald, og meget bedre end mig i hvert fald. Ja, for det var også det, han fortalte dig. Det var, at du... Skulle måske øve dig lidt i det der med at sigte. Ja, jeg tror, jeg var lidt mere, øh, mere ninja-type, men jeg tror, jeg fik løbet lidt mere rundt og hoppet ja. og dukket mig. Og sådan noget. Ja, ja, meget mere. Altså, jeg var meget målsat. Jeg skulle bare hen til der, hvor man skulle smide den der bombe, og så skulle jeg smide den der bombe, og så skulle jeg bare skyde og gå lidt i panik og være sådan, løber jeg langt nok væk. Så måske den første bedømmelse af os, det er, hvis du er så er jeg ninja ind. Ja, vi vil være et godt team. Ja. Helt sikkert. 100 procent. Fedt. Så, vi, så mangler vi bare lige hvad? Seks andre? Til, eller er, tre andre ikke? Er, tre? er der, er der, fem, på et, der er fem på et hold? pis godt. Hvis der er nogen, så må de jo, så må de jo lige ringe til os. Hvis ja. de kan være med på counter strike hold. Ja, ja. Hvis nu vi prøver at lave sådan en lidt underlig skala her. Hvis nu, ja. nu vi prøver at tale om sådan, hvor nyt var det her. Okay, altså ja. sådan fra en skala fra at børste tænder lige før man går i seng. Og ja. så til at øh, flyve ud mod horisonten i en, med en jetpack. Hvor ja. nyt var det her? Okay, jamen jeg vil sige, at børste tænder ret ofte. Det kan godt være, at jeg afdrer mig selv lige nu, og ikke siger det hver aften, men det er ret, det er ret normalt for mig. Jeg har aldrig flået med jetpack. Så jeg tror, at på den skala, så vil jeg nok sige, at det var at cykle en rute, jeg aldrig har cyklet før, og cykle forkert, og ikke vide, hvordan jeg kommer tilbage. Det tror jeg. Okay. Men jeg synes dog, at du, altså, du fandt hjem til sidst. Præcis, og det er også derfor, jeg siger cykle. Okay. Okay. Fordi Okay. Det har jeg gjort før, men jeg var også, som sagt, ude på dybt vand. Okay. Øh, hvis jeg skulle stille det samme spørgsmål til mig selv. Ja, det synes jeg. Så, jeg har jo prøvet at spille andre first person shooters for mange år siden. Ja. Øh, så det var ikke helt så nyt, så jeg, jeg kan helt klart godt genkende øh, cykelturen der. <laughs> jeg tror, det var ligesom at cykle et godt sted hen, hvor jeg ikke har været før. Ikke fordi jeg farede vildt, men bare fordi jeg cyklede langt. Okay. Og der er måske også langt hjem igen. Ja. ja. Men man, øh, det er også meget forvirrende, at man kommer så hurtigt hjem igen. Man trykker bare på knappen, sluk, så er man tilbage i stolen. Fuldstændig. Bare ligesom at være suget ind i den der verden. Yeah. Og så lige pludselig, så er man hjem igen. Ja, yeah, det er rigtigt nok. Altså, man bliver meget betaget, og den der bane, vi spillede, det var sådan, det er, det var sådan et italiensk inspireret. Yeah. om Man gik lidt i panik. Hvis det så er, okay, det var ligesom en vandcykeltur, et meget langt sted hen, men må man godt kunne finde hjem i dit tilfælde. Vil du så være noget, du har lyst til at gøre igen? Ja, altså, det kunne jeg godt finde på. Men jeg tror også, der er måske andre computerspil, jeg vil spille først. Men jeg det var fedt at prøve. Jeg tror heller ikke, at jeg er lige sådan first-person shooter personen, Men jeg synes, det var fedt at prøve. Hvad med dig? Vil, vil du gøre det igen? Ja, det tror jeg, jeg vil. Jeg tror ikke, at er der, hvor jeg vil øh, købe mig selv en, en gamer-PC og downloade Steam. Men jeg tror, at der næste gang, jeg skal hjem til mit kære falster, så skal jeg da lige høre, om jeg må spille at CSGO på min lillebrors computer. Fedt. Det tror jeg. Det tror jeg. Og jeg tror, at han vil være meget chokeret over, at, at det vil jeg have lyst til. Det synes jo også er en øh, meget fed måde at hænge ud med brormand på. Ja. Jamen, altså, vi laver tit ting, jeg synes er sjove, fordi jeg, jeg ikke rigtig synes, de ting, han, er, han synes er sjove og sjove. Så jeg tror, at... Øh, men samtidig så ved jeg ikke, hvad, hvor fedt han synes det er at dele øh, sine interesser. Han er, han er meget øh, teaterisk, kan man godt sige, over hans computer. Men det, det er da ret fedt, hvis at prøve sådan en ny aktivitet, kan åbne op for en ny måde at være sammen med folk, man kender på i forvejen. Det er da mega fedt. Det kan jo så meget. Og det er også derfor, at hvis man kan lave sådan en counter-strike-hold med sine venner, så synes jeg, at man skal gøre det. Det er da en mega, mega fed måde at være sammen på At stige sted. Fuldstændig. Nu har vi, nu vi har snakket lidt om, om, hvor gode vi var, øh, mm -hmm. og om vi havde lyst til at gøre det igen. Men Hva? synes vi egentlig, det var sjovt? Altså, du grinede i hvert fald rigtig meget. Jeg grinede rigtig meget. Du havde det fedt. Ja, jeg havde det sjovt end jeg havde forventet, tror jeg. Mm -hmm. Hvad med dig? Jeg synes også, det var rigtig sjovt. Jeg synes mest, det var det var mest sådan en hyggelig måde at hænge ud på. Ja. Jeg tror ikke, jeg havde sådan en, wow, det er, jeg har aldrig set det før, en ny oplevelse. Det var ikke sådan, at... Men jeg, det, var rigtig, det var en rigtig hyggelig måde at hænge ud på. Ja, jeg tror heller ikke, jeg synes, det var sådan law sjovt. Men jeg tror, at, at det kom bag på mig, især fordi jeg ved nok godt indrømme, at jeg var en smule fordomsfuld. At ja. det var sjovere, end jeg havde regnet med. Og jeg kan måske godt forstå, hvorfor man, man har lyst til at bruge sin tid på det. Eller det kan jeg faktisk. Det tror jeg godt. Den, mm -hmm. den side vil jeg godt at stå, øh, stå på nu. Jeg kan godt forstå, hvorfor man gerne vil spille Counter-Strike eller computerspil generelt. Altså jeg synes i hvert fald, det var rigtig spændende, det her med, at talte om med, at der var det her øh, altså rigtig gode sociale fællesskab omkring det. Både ligesom blandt ham og hans venner. Ligesom, øh, så kom de der lige forbi til grillaften. Eller så skulle de da lige sidde og se den der kamp. Og, øh, og få en vej over det. Eller, øh, altså det synes jeg da bare var rigtig spændende. Og så endnu længere ude. Øh, fordi der måske er kommet mere hype omkring det. Der er flere folk der kigger med. Måske flere folk der gør det også. At det så ligesom er blevet mere socialt acceptabelt, at måske grænserne for, hvem den øh, klassiske gamer er eller kan være, ligesom, var udvidet lidt. Det synes jeg også var ret spændende og fedt. Og synes jeg, der også er en, på en måde, også bare en måde at sige, øh, altså fedt, fyr den af, prøv det af, gør det, kom i gang. 100 procent. Ja, altså, fra min fordoms side havde jeg nok ikke regnet med, at masser der brugte meget sin tid på at spille CSGO. Men det er jo bare igen det, der med, og det kan jo være hvem som helst. Og derfor så, øh, er det jo også noget, vi kan tage med videre, tænker jeg. At de, øh, de ting, vi skal udfordre os selv med, kan godt øh, byde på, at vi må nedbryde nogle fordomme om os selv. Mm. Og, øh, og de mennesker, vi ligesom skal møde. Ja. Det tror jeg virkelig også er en af de vigtige ting ved at prøve nye ting. Øh, og så møde andre mennesker og møde dem på deres præmisser. Yeah. I den forbindelse, så synes jeg også, det var... Fedt at få bekræftet, at dørtasken for at komme ind i spillet og komme i gang, øh, altså bare ikke var særlig høj. Det er selvfølgelig sikkert fint, hvis man har en meget fin computer, men at det ikke var sådan specielt vigtigt og nødvendigt. Nej, bare noget godt internet. Det var nok, øh, det skulle være det, yeah. at hvis ikke man havde godt internet. Men ellers, så synes jeg også, at vi fik slået fast, at, øh, at det i hvert fald var en af de to øh, klassiske, undskyldning, og hvis ikke lige, det gik helt godt. Hvor nummer et, det var, altså, det er jo bare, fordi internet er langsomt. Det var jo bare, det lagger bare. Det er slet ikke mig. Og så, og så den anden undskyldning, det var det der med, altså, jeg er jo god nok. Det er bare mit hold, der ikke er så god. Så. Ja, og den tror jeg gælder så ret. Den er ret bred, den der undskyldning. Nok ikke så meget med internettet, men at, at det, det var nok ens holdskammerat der skyld. Ja. Det er jo også, hvordan at, at Go og hele Gamer community. Nok ikke er så forskelligt fra den klassisk, det klassiske fodboldhold, men øh, man spiller på derhjemme i sin lille landsby. Men det tror jeg faktisk øh, er måske de sidste ord, var mm. den første nye ting, vi har prøvet. Ja. Fedt. Mega nice. Og apropos det her med at, at møde nye mennesker, hmm. så skal vi ud, og vi skal møde nye mennesker næste gang. Hvem skal vi møde? Jamen altså... Det ved vi jo faktisk ikke. Vi ved, at vi skal møde øh, en danserunderviser. Jeg, jeg Men hvem der ellers er på vores, vores danshold, det ved vi jo ikke. Det er, det er os to, og så en masse andre. Så det bliver spændende. Hvad, hvad er det, vi skal danse? Vi skal danse hip-hop. Det skal vi, jo. Og øh, jeg tror, det bliver så sjovt. Jeg glæder mig rigtig meget. Altså, det gør jeg også. Men jeg er godt nok også noget nervøs, fordi det der med at danse, det... Jeg må sige, det er ikke noget, jeg har gjort så meget. Nej. Det er ikke sådan lige min styrke eller sådan det jeg ser frem til eller sådan noget. Måske mest noget, jeg har gjort med, måske når lige jeg har fået en to over tøsten. Ja, jamen det er også der jeg danser allermest og der jeg danser allerbedst. Det er 100 Men det er en meget anden kultur end, end det vi har prøvet nu her, så det bliver mega spændende tror jeg. Jeg glæder mig. Og det der med at komme ud og røre sig, det er jo også noget meget andet end det. Det er jo det, jeg til at Og komme ud og øh, være blandt andre, mens vi laver den her nye aktivitet på en helt anden måde, end øh, det, vi prøvede i sidste omgang her. Ja, jeg tror, det bliver sjovt, men jeg er også igen nervøs. Men det er også godt. Det fandt jeg ud af, at det var okay at være nervøs, fordi det bragte tit noget godt med sig, det her med at være en smule nervøs. Lad os se, om ikke, vi kan få noget godt ud af den øh, nervøsitet der. 100 Nå, øh, jamen er det så ikke øh, farvel for, for den her gang? For den her gang, vi øh, ses til noget hiphop. Det gør vi lige om lidt. Fedt. Det bliver mega godt. Fedt.